تکمه دې کې نه کله یو دې کې نه کله بولتا تایید دې یا شاته کې نه اسمه کو نه وخت هم لا دې ځای په آل عمران دې هيشه او ولې سکه صلاياتونو او ولې دريش پېتاياتو 9 پاي کې اسباد توحيد او غدري بابو نوا هر با پاول کې دعوت توحيد او جواب د شبيزه نسواراو پاول باب کې دعوت کرکړې وا الله لا اله الا هو الحي القيوم باب کې دعوت او توحيد وا شهيد الله لا اله الا هو باب کې دعوت او قل اللہم مالک الملک توت الملکا من تشاء وترجع الملکا او هر باب کی جواب دو شبید نو سارا او کھلو پاول باب کي ويرو چدا الله زيبند متشابهات نو دي او خرو متشابهات ابن, ابن پماند محبوب صلاح دويم باب کي جواب کړي او چدا 10 من البغات دو زانن نو سارا او دنه کړي بايم بین اوم اودرین باب کې تفسیری جواب کڑے ہو چدار اٹوش حجر الله اللہ ترے محتاج عیسیٰ علیہ السلام نیا وئی انکا انت سمیع الالیم موری وئی ان الله یرزقو من یشاہ پہ غیر حساب مامائی وئی انکا زکریہ علیہ السلام سمیع الدعا فرشتے وئی کذالک اللہ یفعل ما یشاہ کذالک الله یا خلکو مایا شا اسال اسلام بخپلا لا محتاج ده ان الله ربی و ربکم فابدوا هذا صراط مستقیم مام په دویم باب کې اس با په دویم ایصه کې اس بعد رسالت او پنزلس پليته وي یو پليتي اتخاذ الاحبار و الروان پیدار او ملیان نه ول په حلال والے حرام والے باندي دوم په باتل ودلنیول چې ابراهیم علی سلام یو دی دریم مؤمنان گمراه سلورم سلوړم کفر د الله د حکمونو انکار او پنزم حق پټول شپغم پاکم زور دین ګروړول اوم پاغلتم ګل دین و کول چې دا غي مومنه یو دای او تم خیانت نه هم تحریف الود الله د کتاب او نسبت بیا اللہ تا کئی لسم پنیگان و بندگان و درو جو رول یو لسم پلیتی دا اللہ دی کتاب ناولیدن مرتب قیدل دو لسم پلیتی و ارتداد آنید دین او دیا لسم پنی انبیاء و جوړول جو سوال لسم تقدیم دا قبلی پینزل لسم دا اللہ دی کتاب نا خلق منا کول بیادری مایسا شروعوا یو ایاوسم د میادنا او پای کې اسبات مضمون د جهاد او د نفاقو د دې دوالو د 파ره د جماعت او د تنظیم ضرورت دی د جماعت او د تنظیم نادې سکه د جماعت د جوړولو د 파ره پینځو سور بیان کړه یاو د ټولو اکه د ویوي یا ایه اللذینا امنتق الله حق تقاته ولا تمو سُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ آخِذِي يَوْكِ التَّوْحِيدِ وَمْ سْتَاسُ قَانُونُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَاتَّسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أَوْدْرِيمُ سْتَاسُ أَرْكَانِ فَعَالِ وَكَارِ بَكَي وَلَتَكُونُ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ او سلورم چې کار د دن پهد به خچ کې ک بل بیماری به را پان بل کې په کتاب بل گئ نومای حالو من خیرین فلا یوک فرو چ بس کې روټی بخوری پهلاه دارنی چې کمجی پې کېږي نار لگ باجی نو په به خرچ کې پان په خپل ملګریبان دی او پینظم آ نهچے غیر پکی ہو دی که غیر خلک را شو نشو نوار سبتا باکی لاتت تغیزو بیتانتا من دون کوم دو واقع پی تفریق ری دو خدا بلدر پو خود کی زیادت وی خصص شو سستی پکی رالا چه جوش د کفار اولی دو نسس شو بنو سلیمہ او بنو حارسا یاغ چې مال ته تے اسرکروا غلیمت پسیلار نفتحا تیار پشکست بدل شوها او بدر تاسو څو کم کموي خصوص نه وي نه لا د لفظ حداکړه او من من کې زواجر تغویف او سستی بیان او دیز نه بیا ادب ورکی امیر د جنگ دا یو سره شپق پنځوستم آیات ده د می سوره میاره سوره ال عمران ادب ورکی ای مومنانو مکیږي کلذین پشاندہ کسانو کفرو چوکفرو کو کار د کفرو وقالوا اوای دې کار د کفر ایداو چدا ها کافرانو سره ملګرتیا وکړه وقالو ویل اخوانه په حق د خلولو نو کې دا د هغه مذهبي رونه دي کافر او منافق مذهبي روري دي یو بل کلا چې سفر کوي فزمکه کې د فارودین دا د یاو یهودی غازیانو غزا د فار روانو د دین د پاړه دای دا وی کشر ته وې د منګ سره نبو مرشیو په خپل مر او نووقت مرشیو یره کده من پاره شیخ تیار کړی وې د بوجی شوینه ا د پاره چې وګورې الله دا خبر افسوس د پلوونکو پدې خبره بساب د قیامت کې افسوس کوي دا خبره ما واره کړو وې الله جون دی کوله مر کوول کئ الله پاکاتې کوي تاسو لري دونکې اوس په حاضريه او شجاعت پدې کې وګوره مرګمرا جی کچته او وجه د فی سبیل اللهی پلاردا الله کې او مو ته یامل شوی په خپل بستر لا معفرتون نو خامغه بخشش د الله تر او مهربانی غوړه ده دا نه شته چې جمع کئ ولئن مو ته کچته مل شوی تاسو په خپل بسترہ جان دتنی وی علم لته وی او په خپل مر شوی دلته یو طالب راغلی بیماری بیا تک مرشدې نیو نی سره پاتې کید الله دې وبخې خیال ما ندم چترال دې تابعدارو لکه المتو په سفر لاړې او مرشه جا تا لاړې او مرشه اگر که په خپل بيسلام مرشه آ او کوتل تمي او بجړې شه تبدل لاسا وخا مخه الله تبا تاسو پورته کولو شي له کې فح په صورتت د علیف ل کې شوي هغهسې باخې پاتې شوي ده نو فما رحمت من الله نو په سبب نه میره بایا د طربد الله نه لتهله هم لرمم شوته دته پ غمبره لا نه یلینو او کوې ته فضزن بزبانه سختله کتهڅخو نو خاامه د بخواری من حولی کا چا پیررستا نام. وستا اخلاق ډېر خېستو خلقو خلق القرآن نوففو به غبره تمافيو غدینا دې ماف کا صحابه خیر دې سستيتي او شوا غنیمت اسرو کو خیر سان دینو خامخه غلطي کیږي وقوا مافيو غديثا زکا مخ توزل تیر شو لقد عفانكم لقد عفا الله عنكم قسم دې معافي کړې ما نه ده نه الله معافي کړې نو ته معاف کا واستغفرهم بخنه وغواړلې ده بخنه وغواړه او مشوره کوه د اسره فل امر په کار د دین کې د دین یو کاري دی راوالو را مشوره کوي نو کدا غلط خلقونه د اسره مشوره پیغمبر کولې نو چې کله حق استوکه د دین دی, دی یو کار نو ځان وسپارو پاله ته کار کې مشوره کاوه او ځار په الله ان الله به شکل له منك دې ځار سپارونکو اسباب متيقین دي یقیني دي ا روټي دې هواله نه کار نه کیږي نو اسباب یقین دي کدا بیا څه کومه اوبل کله کله اسباب ځنوي یقینی نوی زول نی دکان کوم به کوم او دوکانو به پارونو شریغي پای کې ورته تاوان شي نو دا پتاه سمار وګوره زول نیو اصل په ګمانو خو څه फायदा کومې لاو نشو ورته تاوان شي دکان کړه تاوان کوي کنه چې د پینزو سود زورو نکړی پینزو زورو تلال شي ها حنا دا ورته تاوان نه دي بېځ دی بل په 2000 ناشپک زره شي کړی په سیوا شي کار نه شریږي دل نه بجلی نه گیس نه دکان ګریسه نه ستینو هغ نو داس بابو حاله زونی له ک دکان چړول کله کله اسباب یا وی مباح وی یاره و یسو کو نو ک امامت کای ها نو امامت ګول مباح دی یاره ځکه چې تباسګه وی کله کله امامت هم ک بیاسه ملاوی ګم پکې یقین په الله باندې وکړه چې یقینی یقیني زړه ته جزې پیدا کړې مالا بخوراکړه کوي حدیث کې راځي نبی علی سلام لو انکم توکلتم علی الله حتا توکلی کتا سو الله توکل وکړه پورا نو راځه کوم کما یرزو کوټو لا لا بدر زغت ورکې تاسو تا لکه څنګه چر زپور کې بډ کې مارغانو تا تغدو و تروه بتانا شار پاسیږي گی اوګه ګړې او ماهام جالوړه ملګری دې راځي اوګر دې راځي او باغونو خو باغونو کې میونه خوراک کړي او پنجو کې راغستې اغه بچوله اغه جاله کې چکم دي یا یې کوم پوره پټه داږي پی یقین دي هغه سبا بيوم نه پټې ستو دوکار ش نه نوګریستا خو یقین دي نو پی یقین اللہ اغم مالکی او اغم بچی مولا نو پی یقین نیستا ای یا نصر الله اللہ کتاسو امدادو کتاسو اللہ نشتر ایم زور اوار از تاسو در پارا سو کم زور الله کتاسو او کپری دی اللہ یخ الظل پری دی اللہ از تاسو امدادو نو سوک دی آغاز آچی امدادو کتاسو ممبادی پتر پری خودو در اللہ نم خاص پالا رزانو سپاری مومنانم ندی مناسب چې غلوو کې ځانله یو خاص کې غله یا غلو غول غلو ځان ل به یو نه خاص کې چا هغه د حمالی غنیمت کې او که غیر د مالی غنیمت نه چا چې غلووکو ټ راقببو کې پاه چې د غلوون کړړی پور دیات چا چې خیانت کرے دے پا کی دی په یس کې د د ملکه دا دولت دا د د عواو امات دی. او تا خیانت کو په غلط طریقه د کمیشن واغسه دی پیسو کې تا خرد پردو کو دابطوله را روانه د حکیمانو په سہالتي دا ها په ایربونو کو نور په پسندې وړ را روانه کولی بوته ګوري وي ها غلو دا خیانت ګورو حدیث کې راځي چې چا غو په ټکړه چاڅه کې خیانت کړي داغه پسند مفروطي او را روان وي وادا میخی دی پیسی دی گاری چې د چیز دی طول ملک دا حالاتی گرد ور دا بو تا پستول پستر خوطی او داروان بی حدیث دی خان سمت و وفا کلو نفس ما کسبت بیاو پرو ورگیشی هر یو نفس آغا چیز دکم عمل کری پدی بز جاتی و نکلیشی دنی بیعی دی سلام یو غلامو او خیص مولا و پدی که دکار پرو نغش را پاگی ہو لگی دا مرشو صاحبو چې راشهیت شوړر نه کوډن نه پوډه نبی عليه السلام جهنم تلاله <تصفح> وې ځکه چې د په مال غنیمت کې یو صادره ځان لا خاص کړو هغه دغه حق نه کړ نو داغي په وجو باندې د سوز جهنم کې چې دا صاحب ووړو چې 60000 ځان لا خاص کړو هغه یې گزارو په میدان باندې 4000 او 40 ټوپی او 400 چې راځو گزارو و تاسو خواه چدا شاہ شعید دے خود در یزال یا صادر خاص کرے او د حق نو سمت و وفا کلو نفس ما کسبت و هم لا یزمونم افا منتبار زوارن الله کمان باب سخت من اللہ و مأواع جانم عیاسو دے محتویمینو بسحالتی افا منتبار زوارن اللہ عرم انبرانو چرمینانو بسحالتی آګه مشران چې جوړ شي او یا هغه خرد برد کرے افمان تبارز او د دې زمانه کې اوهدا غستر خنندې بس لند زاره خامخاشه مشرسوي د یو سیزه او دره واغه سنو خامخه د هغه تپوس بنداري حقونو بارکی کیږي روغه هم آیا او سوچ تابې شو دا لا د زمانه ته په شاد داخاله مخ خوشالي کې د سیزونو تا ځکه نبی اسلام لا تس ال العمر مشری مغاړې پښانداچا امام ابو حنیفه په دې وه سزا ورکولا شاګره مشري ورکولا هغه مشري نقله قبولوله شیخ الاسلام په دې جېر کې چونو شاګره مشري ورکولا مشري نقله قبولوله کوم با نن خو په سیمنډي ول علما مشهد کا وایګا نه وای علما محتمم کا علما شرمین کا علما منبر کمال راکا یو زول دې خلکو ویني تا چرمین دې مینا لا کتن دا چې تکو سپل <میزر> کول مشری نه نشم کوې او نو کو من خللا پرې ده او دا بهچو د خدا د مجبي دنو کامن به خدای څکهم کی و او فیت د به ریوان الله و چتابېشه د الله د ځمنتیا پهشان دغه چا چې داګې چې په غصې طرف در الله نه او زیداره د جاننم او ډیر بعد د زی د ګځېدو هم د عند الله هم لهم هم درجی لله دجې پهنی الله ا الله لذل کې پات چې کوم کار کوي صداقت د قران او پیغمبر لام پقد او قد پمازي وګوره په بازو مقدس صورت کې قسم ډیر ذکر کوي قد پمازي ها قسمیه معنا پیدا کوي قسم دی قسم دی سانکر الله په مومنان باندې قد پمازي او پقد به الله داخل کړي لقد لقد قسم دې سانګړې الله په مؤمنانو کليچ راوړيغو په دې کې پیغمبر دایته جنسنا دړيبدا پیغمبر په دې آیاتونه د الله پاکي بدې لره او يعلمهم الكتاب او خې بدې دا معنی د قران او سنتو دی ورته وته په خلق د احسان دې جپای کې حق پر اسมูลای په کلی په کورنۍ باندې انسان دې د الله تر دا صف چاغه هغه کې الله حق پرسپیدای کی او هغه حق پردس د الله کتاب بیان نه مقصد بیان نه احاديث بیان نه او سره دا غینه خلک د غلطو عقایدو د شرکیاتو او رسوماتو او بدعاتو نه صفاکې فاغه مدلل دلیل خپېش کې دا نعمت نو ها وین کانو اگر شوه د خلک من قبل دا حق پروستو د طلباو چکه مهنت کوي دا غي صدر مینه په کار دا غي تعاون په کار دی اغه طالب العلم هغه چت انسان جوړ شي او د خپل علاقه او د اغه حقلو د پاره سبب د رحمت الله وګرځي وين كانوا من قبل لفي زلال المؤمن اگر شهودې په خاطر رسول د پیغمبرنا خامخا په ګمراه احکاره کی قران نامه کې خلک ګمراه کیو دا تیر شوي او ربنا ایک سو انتیس کی بقرا ربنا و باسفیهم رسول منهم یدلو علیہم آیاتکا و یعلموم الکتاب والحکمہ و یزکیهم بے ایک سو اکاون کم تیرشیو کمار سننا فیکم رسول منکم یدلو علیکم آیاتنا و یزکیكم و یعلمکم الکتاب والحکمہ و ما لم تکونو تعلمون دا صورت جمعہ دیم کې بیا را روان دي والذی باسه فی الامیین الرسول یتلو علیم آیاته وَالحكمة وَالحكمة یو و یوزکیه و یعلمهم الكتابه والحکما والحکما بعدایو زه خو یو زال کافیو کړه تبه الفاظ کې معنا او تفسیر کې ا حدیث بمځکه او داغه سره یوزکه ویلره پاکه وبا پخپلاو د خلکو را راځ سره پاکه نو علامه نو ویلې دي تفسیر دی مینو خوبسه شعر کا پلیتو پلیټو ده شرک نه شرک یختله قران وای او علامه صاحب کومر کدا شور سه تاسو مصیبت پوهوتکه تاکي رسره تاسو په مثال د پ بدر کې په نوې تاسو ته کم ځای دا نه دا مصیبت او یا د طرفه د تنک شنو تاسو نه دی دا تکلیف چې تاسو ته تا پوهشد کې ملاو شو نو دا تاسو د اعمالو د وجنه دا ستاسو د سستۍ د وجنه دا, دا تاسو د مال دی منی د وجنه کله انسان ته جهالت ملاو شي پس د علم نه زه کچاغه علم ته سپکو ګوري دنیا مینه کې لار شي نو هغه علم مرشه پرېد نو جاهلته جوړ شي نو یا سستی پکېدا شي ان الله او د دې وجه نه الله بیا عذابونو ور کوي چې اخپل کار پرېري شرکيات او بدعاد عام شي نو الله فسادونو راړيږي نو ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ادناسه دارنګي اغصابا والو چاله په سورې سالونو کړیو ها فارضو ناې داسې باغونو او دلارې یو بلې غاره تیاار خوراکونو چې پلار براوار نو غوښ شکر او غوښه کولل ما نو لالم نو امنو او چې هغه اراز د لادو حکمونو نو کوم نو ما هغه له سورګلو هغه باغونو له پغزونو په بينو بدل کړه نه نه موږ دا سوره آباد خيسته ملک او چې خلقو به قدري او ناشکرده حق پرستو د مدارسو او د علما شوروګل چې علما به رښت نقصان او وسلو او در په درې کله مدرسې او لوېجاره ندی مصیبتونو سره سر منغنو ان الله علی کل شی ان قدیر بشکر لا پاجو شی قدرت والا و ما صابکم یو ملتقل زمان فبئذن الله اچ رشیتا اوستا پرزم خامه کدا دو په حکم د او در په دا چکر او در په کیا که ساحه منافقته کړي او وی شو د تعالی او جنګوکې په لار یا الله یادافه کوي کافرانو لپاره که کوم په دې په جنگ چې دا جنگ دی مونږ با ته بيداري کولو واسه جنگ نه دی لاسه خلاوه او سم ډېر خلق جهاد د کفار او تسوی خلاوه خلاوه په خوابه د سپی جنگول خلقو کنا نو هغه ته به کوم نوم کوي خدا خلاوه نو سم ډېر خلک شته د دین په نوم باندې جنگي د او یده خړاوی د jihad نه لري همدا منافقان کفرته په کفر دا ورځ د جنگ کې دین نذیر دین لري مانتا دوره ایمان ته نذیر دین لري څو چې کفرته وي په خپل خو خو چې نه دی پلوونکو چې الله په وی پاش دې پټي رټنا آ که سان چاري واي په هغه د خلونو کې او هلان کې هغه نه ست دي دین نه د کمنګا کدی زمنګ تابداري کړوې نه بوځي دشي وې او دفقې د خلوزانو نوم ورکې تاسو تا زانو ورکړل کېنه او زه نه او پاره د شوادو ګومان نکوا پاک اسانو شو بجلیږي په لار د الله کې اموا د بسم الله مل خدای غورو د بسم الله ګورینې بلایان بلکې د ژوند دي عند ربهم پني زره دوی باندي یو د رزق امر کولې شي عند ربهم پنځ در په ډلردو زه خور کولې شي فرحينا ده الله په نسبانه ژونديري دلته وي بلا حيا عند ربه امام او سورهه بقره کې مترشوي ها بلا يوصل سل 150 ولا لمن يقتلوا في سبيل الله موات بلا حيا ولكن لا تشعرون دي دوارو جن کي او صورت نحل اکیس نمبر آیات کی براشی آج چه تاثر آمد کوئی بیداللہ نا اموات غیرو آیاغا مل دی دی اموات مل دی جوندینی دی مل دی جوندینی دی وما ایشعرونا ایانا یباسونا ال تبیز لگون دی وضاحت کوم انشاءاللہ چونکہ دی صورت که دبلی مسلم تفسیر لی ندوارا یوزے کی در لی ربیا هم مشکل لی. غیو دی بدغه یو مساله د شرایط کې کافي رسولو بیانوم د دې مسلې وضاحت به زني ان شاء الله سورته النحل تپریزالمخ بلایان بسنګ ژونديري او څنګهمليري بلایان اندره یو حوالہ کې همزه کې پته لګیږي د مرګ او د ژوند ها کاغام بیا دی او کاغا شهدا دی ژونديري دا پیغمبر پا بارک دیوی حیات النبی دینا منی بعد خلق خلق خب آر سوی من دا اغیر پروار نساتو چار سو پشپن صفحه دا ای دا سلور سوی پیزه پر دستم صفحه دا پدی که دا پیغمبر پا بارک دا جون بیان کرد چه دا جون ستایات شد نور جندون و بخبر از یقین رازی رو چ آیا د پیغمبر ژوند په قبر کې د دنیا ژوند او کده بدل ژوند دی وېدا قبرونو کې ژوند او منذ نه دی نموز خو رسکه چې په ژوند د دنیا باندي وي مکلف ګمکلف یو روحو موکلف نه دی په قبر کې آ دا 455 صفاره کمن فتاوا علماي بلد الحرم او دا چار سو پشفن سفارا دبا سوال شویرے دا معمولی خلق نید اللہ دا کور امامان دی او الله پا خپلکور کی امامت دا پارا ام خلق نپری دی خوا خپلکور لاغ خلق وائسو کی خوخشی اب یا امامت دا پارا حال النبی بعد موتی ہی سوال شویر اکان النبی حیر فی قبره بیعادت روح فی الجسد والبدن بی حیات وایا وَا نبی علیہ السلام ژوندې په خپل قبر کې په واپس کې د روح په جسد کې ابدن په ژوند د دنیا وی سره اغه ژوند باندي دې پیغمبر پاک په پا قبر کې چپکم جن په دنیا کېو کنا حی فی اعلی علی بحياته غویہ برزخیہ کنا غلوې جن په حيات الاخروی برزخی سره ده ما پدې پوښکې جواب ان النبي صلی الله علیه وسلم حی فی قبره حیات برزخیه نبی علیہ السلام ژوندینده جن په خپل قبر کې په حیات برزخی سره دا برزخی کم ژوند دی نبی وی لم تعود الیه روحه نو واپس کیږي هغه ته روح دا لیسیر حین کما کا کان فی دنیا و. څو ګرځي په شان دا د دنیا ا بل هیه حیات البرزخیه وسط بین حیاتی په دنیا او حیاتی په الاخره بلکې دا یو ژوند البرزخی البرزخی کوم ژوند دی وسط دا درمیانه ژوند دی په میند ژوند په دنیا او حیاتو په الاخره اوبان د ژوند د اخرت نا داند دنیا ژوند دی او داند اخرت ژوند دی وسط ته د در میان دنیا ژوند غون شو کنه نو چې د دنیا ژوند نشو نومون د خدای له قبر کې ثابت شې ورته بیا وی وبذالک یعلم انه قد مات كما مات غيرهم ممن سبقهم من الانبياء پدې معلومه شو چې نبی دې سلام ماته وفاته څنګه چې ملي شود نه ټوله انبیاء علیه کلو من علی فان انك میتون و انه میتون نبی او دا ټول دلایل په دې ان الله قد وفاه الیه چې به شک الله وفات کړی نه چا دا پیغمبر لرا ولی لان الصحابه قد غسلوه وکفنوه او صلی علیه و دفنوه ځکه صحابه وکړه غسل ور کړه وکفنوه هغه کفن ور کړه وسل عليه صحابه هغه جنازه کړله و دفنوه هغه دفن کړې نژوندې پیغمبر سوق دفن کړي صحابه آیوبزه جلل آیو غزرونه سړي کېدل چاګه قبر ته کوځاو نو چاګه ژوندې و نو قبر ته باغی کوښخه و غسل به ور کړو ولو کان حییا حیاته ما فعلوا کچه دا پیغمبر ژوندے و پجوندی دنیوی سره نو نه بوکره صحابه او ذاکار ده ده صدا کما یفعل بغیره من الاموات لك سنگ چې ذاکار د نورم رو سره کولی شي نو معلومه ده دینا دا دی ده دا شوا فتاوی لیکري چې ده سره پیغمبر ژوندے ده خو پجوندی برزخی سره نه پجوندی دنیوی سره جوان دی برزخی کم دی وسط دا یو درمیانه دی نه د دنیا دی نه د آخرت دی دا فتاوه علماء بلد الحرم یو حوالا این پیش را او تفسیر د و حوالو دی بکی خیری بیا نشارلہ زی صورت دی نحل که کوم زکر دی صورت که من در بلی مسئله بیان که نشارلہ بلی آیاونین در ربیهم یرزکون بلک جوان دیری در رقب اللہ صلاح دیر دیوی حیات د ظالم اوله هه تلبیس حق ده باطل سره کې بلایاون بلکې د ژوند دا الله په نې رزق هم ورکول شي فرحین اغه له رزق هم ملاويږي نو اغه ژوند چې ده برزخ ده نو خوراک هم ده برزخه ده روړه څنګه دې یې ملاويږي اغه دا بقدر ما یتعلمو و يتلذذو چې پاندازي د اغه جون باندې اغل لذت ملاویږي او پاندازی د اغه جون باندې اغه ته تکلیف ملاویږي خو پوره تکلیف او سزا او پوره راحت او نعمتونه د ال تني شدا به کم دی کی د با قیامت نه پس او دوزخ کې دا یو جونده برزخی سو وخت پاره فرهینا خوشاری ياسرونکی پاره نعمتونو چې اوربګی د الله د خپل پزنه خوشالی با خوشالی روان روان دی دی او خوشالی به کسانو خوشحالی یا سری چې پی شو د سره رو د نه را رواندي چېروتو د نه را رواندي د چلاار شي او هغه نیمتون نه وګورې نو, نو خوشحاله شي اوما شالله زماور زما خه او زما پلا رو بچېغ پهې میشن را رواندي ما پسېروستو ماه خ خدا مقام بلا شو او زمون کورانې کم دا پروګرا روان دی نه په د خوشحاله شي. کاغي ان شاء الله راشنه اماسنو ملایویږي یو یو زی نو التاغه سره روح سره ملایویږي الله غوب جنبو يده انه بده کوم جنشي ياستبشرو نا بنيمت من الله زره اصل نه نعمت طرف ده الله نو په فضل ابيشك الله دبربادي اجر د مؤمنانو چاچ مهنت کړي دا اجر الله نه خراب کړي ها ان الله لا يضيع اجر المؤمنين شکلا نمبر 2 اجر د مؤمنانو الزی نستجابوا لله وررسول من بعد ما صابهم القره د برابر ده هغه الزی من بعد ما دا اشاره د حمراول اسد مقامتا چکلا احد کی فتح کفارو منذا ز مدینہ بهار یوزیر راضی 100 کیلومتر بهار حمرا ولصد باغ ذر کده کافر و فوج جمع شو مشرد اغه ابو سفیانو اغه خپل تذکیره کولی باج کساو مشروق لیر و اصحابو خو لک پاتيري وی ډیرم او وجل او سر زخمیان شو لک پاتيري ورزونه چې دا بس ختم کوجه بسړو ار ختم شي چې بیا مونته مخ ده راځي نو رکاوت نه جوړیږي دا خبره کولې جنلی وی ابو سفیان تا او تاسو پته دا هغه اوس موږ نه فتح ملا او او د دې زخمیانو د صحابه مثال د زمرېری زمرې چې کله زخمی شي نو ګورې وانه بیا ډیر کوي هغه صحابه زخمیان شي ویری او تکلیف باندې تختي اسنه بیا شورو مونږه وکړه او د زخمی په حالت کې دا میدان ته نشي چې ته زمونږه خطه په شخص بدل نه شي دا پدې کې د خبرې کولې نو نبی عليه الصلاه و السلام ته الله و حکم وکړ چې همراو لسب دوقام کې کافر لکهره جمع شوور او استاذو خلاب خبرې شورو دي ورځ په سي ها راغې او نبی علیه السلام دی و حضرت تا خو شغه کو ځکه لري د جنگ ما خلاص هغه شغه از غره د جنگه چولې دا نبی علیه السلام صحابه غوځه په سر ورزو صحابه د زخمی په حالت کې تکلیفونو سره مخ دا دای نه چې بس کا پیغمبره کنه یو ځه خو دې کوتره ګلو دا چې کوم پادری دم کوتره کې نا نا نا نا نا او وی لبې پیغمبر به زی چورزو فلانی مو و زی چورزو دا نی ویل چې کورونو تکه تلو دانو به جزان تکه تلو بیمار ستړيو زخمانو وینا دا الله حکم اذا سم نه او یا اشاره دا بدر ثانته یوځه مقرر کو کافرو چې ازه ازه کی بیا جنگي وو یا که ته اشاره کوي نو شاغي مقرر کو نو هغه باندې روب راغه هغه غزه ته ونه وته او یوازې چې بدلانه وانه دي او صحابه کرام لال هغه ځین کې ودرې رزه میله کې ځای نو خلک خوشحالي کې د زولم چې څنګه بجوړي نو هغه خېمل ګونه وي خپل بازار جوړ کړو شهزاد جنگ بکی یو موږ خپل سوداګانې خرڅو نو هغه کافر دانل صحابه کرام لال ذریرات یات ته تیریکری سوداګانی خرڅې کوي واغ شه غید الله دې مالو دولت ورکو ته اشاره کوي الیذینا کسان چاغي مون حکوم د الله او پیغمبر پزاغینا چې سې دې وروه ته ځخمونه خځخونه او توغره ستکفون او به الله حکم تابع دارو للذینا د پردا کسان او چاغي نیکی وکړ دینه ا اوزانې بشکدې ګنا نه ا اجر دی لوی کسان چې ویغه ته خلکو یا کافر یو جاسوس سروری کو نیم مصعود ثقفی چې لار شوو پ غمبر تهوا چا غځې د مرا ده کرالی نوګې د کافرو ډیلويله ک دی یارو ساحه را ن شي سره د ملګړو کې بیا ټړ تاسو تبا شيیا بلو خو په سرو دا نوم چې کر کې مصودثقفی ان نالې شک خلکو اتفاع کې ستاسو دپاره جم شويدي. نو یاریږي زغینا او یاریږي لال نشي فزادهم نجات د خبره صاحبونو را ایمانن خیمان ودیر خلک شدیر جمع شوی ډیر به وجنو زمنګ مسل خو د جعات نه لیکي یو کلسه خوش ډیر ډیر به کوترا کو او ویله حسبن الله کافیده موږ نه الله او شخزه مواريه الله واقشو په نیمه طرفه ده الله نو په فضل باندې مال مالی او غاټو هغه ځای تلال بېمانه باندې روبړاې هغه هغه ته نو و دېره چې اونې د دې هغه تاسو بده او تابشود الله تعالی زامنیا صحابه وتبعو رضوان الله د الله زو کو نو تابشود الله تعالی زاب الله خوونه فضل دی لوي به شکالانغي شیطان سو شیطان یری تاسو لړا یخوفوکم اولیاءو شیطان یری تاسو د خپل دوستانو نه نمایریږي حته ګوره وي همایریږي تاسو داغینا ویریږي تاسو یقین کوونکی تسلی غم جننی کی تعالی کسان چای تلوار کې په کار دو کفر کې چکه لا تاسو امیر او استاذ مشر حکومت کی داږي بنو کې جوړيږي چون چرامک او پکې ان هم به شکه دې چرې زلون نشي د سوله الله تعالی زره والي الله شو بنګر ځای دلاله بر اخرت کې او خادل العذاب بهلوی بشکا کسان چې کار کاره کفر په بلدر ایمان فیوز د ایمان چرې نقصان نشو رسول الله تعالی ته شینده زره او خادل العذاب دې دننا کوم ته صلی پیغمبر ته ګمان نه کیا ګمان نه کیا کسان ها نه کې ګمانه کسان چې کفر وکړي چې بشکه مندو امید نور کو دلاله غینه دا امید غوړه ده دا بار دن شنو دا غي دا ګمان دي نه چې زول امیدونه ورکو مهلتولو ورکوم چې دا ګینه زما خوخدي نه منګه امیدونه ورکو دلاده سر په لیز دادو اسما چې خله یه کې پګونا ولې یح کوي چې دلرمان پاتین نشي او خاط دلاده خرون کې او ځل د جا نه دی الله شپریدي مؤمنان فال چې تاسو فای باندې اوس بغیر امتحان دي نفرې دی وروړه حتا تر دې چې جدا کی په پاک د پاکنا په لید هغه خبيس منافق پاک مجاهد او نه الله یو ته کوم چې خبر کی تاسو را الغه په غیب باندې الله تاسو په غیب نه خبري ولکن الله یتبی دازال مبدا او خبر دې مخکنه جدا شو ولکن الله یتبی لیکن الله ورکه مرسول دې پیغمبرانو پهونو نام د سر باب غوره ورکه لې وسالتي او نبووه ارې سالت او د پاره ته خازم خمانه کړو سمرقندي مې عشا آسو چخوغه شي نو فجوحي له نو وحيږي اغاتا کې یو دا آیات ګرځولې د پاره د علم غیب د ثابتولو د پاره وګړه الله وې نه خبرون تاسو له غیبو لیکن غوره ورکهي انبیاء نو غیب لوړ کوي غیب لوړ کوي بلځه کې د غیب او نهف کوي او دلته وایي چې غیب لوړ کوي نه معنی ځاغ نه دا لکنه صد کلام منقطیشو ځان مبتدا او خبر شو او یج تبی مر رسوله لرسالته او نبوته غور کوي انبیاء د پیغمبري او د نبوت د پاره غور کوي علم غیب د پاره نه غور کوي اَسَوْچو چخوخې شي نو فيوحي الېه نو وحي او یا دا معنا اوسره اونې کېبم استبدال আজি ولیکن الله يشتبي المرسلين للنبوته والرساله خازم او سمل کندي دا معنا کړيده من اسو یو کې شاو چخوخې شي نو فيوحي له نو وحي او غتا هم شرک مبتدي چې دا سه معمولي يو سريخه عمومي دب دآ ته کاغذ کې دا ثابتولو یا د شرک نزور اغزه خسته کې وقته په مسئله ثابته کې ظالما ها تاسو معلوم نو چې قران د فدو ټول مخلوق نه کړي را ها مخې سره نمل کې راواندی قل يعلم من في السماوات والارض الغيبا اِلَّا اللَّهُ نُفِيګي اَغَمخلو چي براس آسمان نګيري او قَدَر مګو ګيري پغهو به د الله نه پاګه پټ شي زونو سره په صرف الله پوي دي دا وینا چې څوکغه شینو اغه لېلمې وایي کی ته درولون کووې فامنو بالله ورسول ایمانولې په الله په پام بیاوځاله او تاسو یقین کوو او ځان پر بچ د شرک نه نو تاسو په راځر دې لوی زجر بیا دټنا ګومان نه کې هغه چې بخل خلک کې په مال چور کړي د انره الله ظفل فزن او هغهږي دا خیر دی انره بخله مکواره چې سورہ بوخلکه الله په مال باندې مال ورکا د الله ظفین په قران باندې اورل غوا بخله نو کې بلوا شر لکم بلکې دا شر دی لرا حبلکې دا شر دی لرا شر دا بخل کول دا شر دی دا ګوره بیری فورن ټور راز نه هغه نو کوم موږ بوخل کوچه مالا موږ ته نه چو موږ بېټريانه برابر او په دغس په داګه شو به بانه بيدین نشته نشپه نه وا او بیا نشته بیا بیا باندې نو کوم موږ خلکو کو دا یې زمو خو وسنه کیږي ها زمو خو وسنه کیږي نه داغه شه بنا شي بیا نو موږ دا درخواست کوټه زمنګ کم ملګري زمنګ بېټري کار پر خوده دی لګل کار کوي نو ټیک دا موږ خپل وسکو حمو غو چاته نه وای غو چون کې دا سيزه د شریکې هه او کم کم لکه یو مسله هونی حالا مو د دورو مالو دولت را کی شمنګ پخپله په لګو چاته منګه اغه تاریخ نه چاغه وایو نه ځکه دا الله په کتاب چا سوره مالو ګنهغه بهتر دی خو بیا هم چر چا سو بش کېږي نو دا پټيانی دی هڅه کوله داږي پوره شي ویریم نو پوره کرنا کې مو ته تلنیمه کبنشي کلسوجي بډيان دغه سي تینوم دغه سي ها بهغه تقریبا منګر سو چا 300 په تیل راوړو واغم دغه سي هغه ځای کې جنو کې مسله سي سي کله ډيري اسري خو هغه کم هغه دورا کنه کې جنريټري چليګي ده نو دي کې په خو نه ده پکاره وړه چې سوله د 400 سکي کې نو پکاره دا چې په دې کې من سره ملګرتیا کوي دا د شریکی کار دی او په دې طریقه باندې دا دیندا پروګرامونه الله چلی وتعاونو علی البر وتقوا امداد دی یو بل څه دین په کارونو کې او کې روړه الله وي بلوا شرولکم بلکې دا شر دې دی لرا تاسو ته په کې څه فائدې راشي چې مو خو ا숩ته کې ناشيو دې تاوزر ته لګیا یو خمن ګو دا سیستم بند پاتې نشي او دا سم مساله به کې مخ ته شي او دا شريګ نشاله ان شاء و چلې شر لکوم بلکه دا بخل کول شر دې را بخل دا کے بخل مکه او په مال باندې دا الله په دین کې بخل اول غوا لاوې زید رکم دا الله و دی تو وقونه ما بخلو به یوم القیامه توبه کلی شي خدای شکه ما بیګا مازه کشه بیګا هلا دې خذابو مازه صدیش په پر خو دې دې شکه سلو حدا کری دې په دا نو ټوله دا طالب سټونه مولا وار بیا څه مساله وای دا ممسو خورور پیسې نشي دا سيو تو و گونه به حاځه کې علادت به ګاډر خدا بو د تیرو او څه په لېنو خلقو تېلم نه ميلاوي عمر جنگين راځونو په 50 پټه ګاډر لين باندې ولاړو سيو داخله کې لا میلاو شي سيو تو و گونه ما بغیر به يوم القيامه زرد توب کړی شي دا کوم څه به فکر شه مونږ چور یزمي ها تیرونم نه 10 پدا سره خراب نشي سایوتو و قونب ما بی ما با خیلو بی اوم القیامة زرده توق بڑی نه در غاله نبا تاو چې د بخل کرے پاگئی او نیولو گولے دالا پا دن باندې پر روز قیامت کے نوچه سباستا در غاله نتایوی گی د پا دن گولے نلے گئی روڑا یو گرنن مال لے او سبا د در دیب مال نصر جوڑی گی مار جوڑی گی حدیث کے راجی د غالي نه پتاوي شي او په دي سينه بوله ټک خپل مال داغه مال له مار جوړ شي په سينه بوله ټک او اورته وي به انا مالوکا وا انا خزانوکا اغه مار بوته وي زستاغه مالې ما زستاغه خزانه یما چې ما جمع کړو زستا مال خزانه یما چې زتا جمع کړو ما زاغه شېبل شې نیمه نن مال او سبا سره خامار و مار لے نوالی زاندق پر مال مار جولے رو را ولی اللہی میرا سماوات و دردو آس اللہ تا پاتی کدل دا اسمان نوزمو نو چې پاتې کی گی نستاقا مالم پاتی کی گی و مارتی جوری گی اللہ پاکا چه قویت آسو خبردار خبردار دی تطیمہ پدری دی با نصورت ختم شو اس تطیمہ دو صورتو بیانی مخیوان شعبا whenعاد <coughs> se تدا دې زینا ته تمه د صورت ته د صورت صورت ختم شو د ځنا تطمه د صورتت او پلیتی د ی و د ی هو ډیر پلیې بیمه ديډېر نه کاره خبرې کوې الله پسې پ غمبر پسې پسې ځکه اصل سیز دی چې کم دی نو هغه نفرېدي کاغ س نهوي غهبولې زتوي کې کتابی وي لقد سا الله او تاقی وارد د اللهنا دا کسانو چا هیای ب شکر لافه دی منګه اغلییا مالدار ځکه منته و چې ماللو لګوي الله غریب ده من مالدار معتبر ځکه منږته چې مال مالله را مال ما. مال مال او مال را کوې دا مال دی د پاه نووي چې الله و مالله را کوې ګ زه غری نه دی د پاره ووي چې مال مالله را کوې مال پهین او لګوهخرچ اوکهه د پااره د دی چې ز دله په دی اجر در کوم. دا هغه زه غریبي مزمستاف همال مال مالدار مال شم الله او مال ورکړه چې اجر درکم سوره تیاسین او وسل وختمایات کې بلاشی او تم يهودوي altitude mushrikeeno itiraz de an tu'imoo mallaw yasha allah at'amuhu a'ta'amurkum a chaata ka fagh shawi ta'amurkum aghata no cha allah ta'am no urke no mange ان تُعِمُ مَنْ لَوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کَلا ورکو دې غېله توام نو منګ با ولور کاو خلای نو ورکی منګ به سو ورکو چالا د مالو خلې منګ به سو ورکو نو منګ وای مال ور کې د پاره د دې چې طالب <سؤال> یالا اجر او ثواب درګي دا من کمزورې یوم من غریبانان یو دا لادین غریب نه دې دا ان الله فقیر د نوله د انفاقیر دی خ دا الله سګوري زما اوستا نیتونونهګوري ځ ان الله فاقیرون ونحن نحنو اغنییا سکته مما قاللو د اوبللوکو منګه چد وي وقدله هممل امبیا حق ح او بلیکو منږ وجل دې پ غمپانو لله بغیرې ح بې جرماکولو اوبهوا منګ اوس کې دا زکا په سبب دا چې مخری ګی لاس ستاسو ش اللهلی نه دی بله مللابي زیاتې کوونکې پی چاا نهې الله زیاتې کوونکې پیچا ګړه بله دلې سے غ د مبال غې راړی دا دموبال غینے دلته کیا غ سرې کا سره ته کاسطې تی غ سرې دا چې نه دی ډیر زلم کوون کې مانا خو اثر کې دا نه دی الله ډېر ظلم کوونکې په بندګانو مان نه ډېر ظلم نکي او لگ ظلم کوي یو مانه دا شو چې الله ډېر ظلم نکي او لگ ظلم کوي نه نه دلته کې زلام شګه مبالغه نه مبالغه نه دا غسته د مبالغه کې کثرت غسته وي او د عبید نه جمع غسته دا یعنی ندے الله ہز ظلم کو ان الله پیچھا اللہ پچھا ظلم نکے کلی بیو کڑی روی پوش اولیسے پہ داخل شو عدو ظلام نے نفع اکڑا یعنی ندے ہز ظلم کو ان کے پیچھا اللہ پچھا ظلم نکے زکر ظلام نے کسرت اغسطے بیا بیان پہ لیسا داخل کرے رہے ندے ہز ظلم کو ان الذین آكسان شاغي وای بهشکه الله او حکم کړې مونتا څنګه بي یقین نکوه په یو پیغمبر خبره تر دې چې راتلو کې مونتا په یو قربانی باندې چخري باغ لروړو تا اکولوه قربانی اغه قربانی چې الله تاسو په انسانز دي کیه وا تا کې راغله تاسو ته پیغمبره نو زمخ کې زمخ کې او په اموجزو شواې تاسو نو ولې تاسو هغه لره تاسو چې وای مونږ منو من کتابونو منو روتا سوجم بیا له مسالم وجل که تا سورشتنی ده تورات مون کي نو کدې نسبته درو او کو پیران تاتا تا تا نسباک نشتا تا کي روزنوال شيورم بیا او پاکستانا را دې کلی واغي په د په کتاب روشن باندې روخانه هر یو نفس سکون کي دماغ ده یقینن پره بغر کي تاو سببلې تاسو پورس د قیامت آ سوچو ساتريش دورنا نا او تا تا شې کامیاب کامیابې زره جنت تلاله د دوزخ نه شو دغه شه کامیاب الکه چې وزیر شو کامیاب شو ژوند څوشوس او کامیابې نه غو امیشه کامیابې اهغه اوس په بدرزي او غریبانه ننبه وزی ننبه بادشاهي سبابه ګدای سبا ګدای بیا په بادشاهي دا د الله خو غزا سو ګذانه وزیر او سو د وزیر نه ګدا کی لوی کاماباب دا چې جننت ت لاړې د جا نم نهبت شوي دا او نه د جن دنیا مګر سکه د دوکې دا دا خو دوکه خا مخه امتحان کولی ستاسو په طبای د مال نوستاسو په ننفس ستاسو خا مخه واابورتهسودا کسانناچ وکوې شوې کتاب مخې ستاسو او دا کسانشر کې کله ث ته واړې اعزن کسیره دا د ب لیرې مولا بم در پسی لگائی رد بد باوئی امی و شیخ بم لگائی رد بد باوئی نو پتا پسی ولی رد بد وئی تا خود دچانا سا پول پتی لان نه نده وزارتو دامی بری دی غوخت نده خدا اللہ دین دی بیان کرده سنگ چې پیغمبر بانه کم جنمونا او سزاگان حضرت ابراہیم علیہ السلام اوور دو ور گزارا مسا علیہ السلام دمالک نوال اوخ که حضرات ایدن بلک نوالی اوخ که خدا اللہ دینی بیاناو کنم وَاِن وَا تَصْبِرُو كَ سَبَرُ وَكَ تَعْسُو زَانُمْ بَرْكَدُ سُسْتَيْنَا يَقِنًا دَا دَي مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ دَا دَا پَخُو كَارُنَّ دَي مِنْ الْأُمُورِ الْمَظُومَ اصولت اللقمان اول لسم آیات کبام راشی بچی توی یا بنی یا اکم السلاط و امر بالعرف و انحال من يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واسبر على ما اصابك ان ذلك من اعظم الامور زره خو کارونه دې بچیا ټپوخه پپوخه کارونه کې غوټه صبر کو او په مصیبتونو باندې پدین نو مصیبت به مخ حادثه کې پدین کې پهغیر د مصیبت نه د نځده کږي نه راځي او نه روه وای جا خلله او میسا کل لځی نه تون کتابهعلکه ک دا م سرهې بیان که که درس کې ګوره دا ش دا پهکې امخه راي منږ دا منو چې موسیبت نه به مخته ډیر راځي منږ دا منو پهد کې نیول راې وشتتن راجی ی حل به را کن زبه راځي پهې میدان زه که راغلی مو دا ټول من دی روه هاو چه دا منگ نمونی بیا منگ دا کار سنگه کهو زجر رتنه یاد که چه واغستا اللہ واده دا کسان نه چور کره شده کتاب لطوبینونو لناسه چه خواه مخواه با دا کتاب خلکو تا اللہ دو علماء نواده غسته دا تا پوسکه گنا تا مدرسه جو لکره دا اپیزان تیاره تالیبان تیاره نو تا چرتا قرآن تالیبانو تا خودره اپیزانو تا تا چه دا عوامو تا دا لا کتاب که چکمه مسنه دا غده خودره دا لتو بیننو نزخو درس کومه حضو خوافیزان تیاروم لتو بیننو لنناس خواب مخواب دا کتاب رسه مخلوق تا خواب مخواب رسه فلا تک ان انبا پتوی دی لرا اغرزو دی کتاب لرا رستو دخلو شاگانونا شاعت ارطاو کن وشتر او بی او غرک دی واغصد ایپا دی کتاب دا دنیا لگا بازی به اغا مقصد دیم دا دنیا دا گتل لی دیر بد دی جماعتون را قابو کول دومنه جمعه تو نمیده کلی کرا قابو کرو دوره مدرسه می جور کلی او داکار نو کن دوره خلق می جوړ کن مقصد دی دنیا دوی فبین سمایش ترون دیر بد دی چې چه آغا سور جمعه تو نمکت دیان چه تاویسم کلی سور دی بیان دیو او سور کلی ری سور دی توحید والا جور کلی فبین سمایش ترون دیر بد دی آغا چه دی خرس که دا قرآن پسیټ رواسته دیو جنہ شامی ذکر کړکړی الله حکم نه دی کړی علما او تا بل مداہنته ولا بل اقتمان چتا سست سستو غو حق پټکې ګومان مکوا پاکسان کسانو خوشالۍ کې پاس او چا اکلو چا غرد شرک پر خدا اده خوشاله ده ما هډه هکار وکړه رد شرک نه کې یو خوشاله ده او من اکی چه دی سپتو نوک لیشی پاگا چه دی کلینی دی او لکا دی پا دی خوش آره چه زمان دی خلق سپتو نوکی جامعو او دا لولو یا القاب یو ګټه کې دا غلق قبولن ختمی گی او خان دی پاسیگی من اناس تشنورن او لکا آلقاب بایا لکی او لکا وی کین ها وګړو چې را پاسيږي زنده‌باد زنده‌باد زنده‌باد یوګن ټکو زنده‌باد چیږي دا الفاظ غلط تیغہ پجماک تاسې ناره لوغول دا جماعت د چا ده څنګه سوال د ال د مخلوق نه په دې جماعت کې ممنود نه په دې جماعت کې د بلچا आवाज هم لوغول ممنودی علاوه زنده‌باد نا وانل مساجدا للله الله وی جمعہ تو نظمہ دی پدے که با زمع آواز کیگی پدے که با غیر آواز نکیگی چفلانه زندہ باد چاوی واکی نوی خو باد خویا واللہ دے منا زخم مرد آبادیم زخم لیگم آده بدا سیو گروو چڑیر خاوازی خا ہو پتو شو خوش آلیگی پا غصو چه دی کلی ندیو خوش آلیگی او آخو خوش آلیگی ای منہ چې چه زمع خلق سی پتو نوکی پا غصو چه دی د سکار د ګزارې وارک کې بیا هم سکریم ندی سړ نه دي دګمانمه کولله او په د خلکو د خلاصې د اذاب نه الله دا کسان ز به هم د خپل اذاب نهله موغاې د را ذاب علی مذاب ناک دی زمن داسې د جماعت بانیو و په پډی کې راجا بازار کې تعلی قران کې عظموشان جررسه دالولو او لما نستو انایت اللہ شعب بخاری سی بو در پینڈی شیخ سی بو در طول حاشق القرآن تالیبان انده غسری یو یو براتا چغه بیکنه فلانه زندہ باغ فلانه زندہ باغ بچه قلع زمان نمبر داره او کسانو چگه کره امی چپ ما پلسپکر آوازو که مولانا محمد تاہیر مرداباد غلام اللہ خان مرداباد انایت اللہ شعب بخاری مرداباد اتاول لاشا بوخاری مرداباد فرانه زنده‌باد الله هو الحي الذي لا يموت الله لا اله الا هو الحي القيوم غد زنده‌باد دا ټول مرداباد د تاسو مونږ ټول مرداباد يو بیان شكونه شه ادد مونږ کودو شه کوونه شه دا سيزه مونږ باندې وغا مونږ داوس وړي شو تویلې شي ای سړی کوزي کمن باندې ارتاو کا ولله ملک سماوه د غ زهنن ویللی شو او مشرکانو خدا دغې دا دی اچې دغې ک دوورې په چو کې خمنی کی ولله ملکس ارڅوک چې دا چغه و نااره داخ نه د روورخه ولله ملکس سماواتېولار خاص الله لله اخت اختیار دی د بره او دغکته ووه الحمد للله چغه کا لړې تک بیر الله ه بروااییه وللله ملک السماوات صورت ختمی نه پاخیر کې دا ودو توحید غره یې رنه کې اسوستا چې پتو نو خو کې یا لای وسې پتو زمالو کا ستاسو چې پتی مړه اا خو چې پزما پکل لاه خاص الله له اختیار دې او دخ کتا الله پرو شریخ قدرت والا رب پنه سواراو دا اختیار دې اساو د مریم نه دی دا اختیارات د الله دي اوس پیدا دلایل لیکن په پی پیدا اج د اسمان او نوس مکو کې یو په اختلاف دښ په یو دوره دي کې دلایل دي فاردا کل مندو دا, دا پووم زلداب شو اے الله ولا اله الا هو شهيد الله انه لا اله الا هو لا اله الا هو العزيز وما من اله الا الله الله نعبد الا الله ولا نشرك به بیا مکه تریش ول ملک السماوات لله ملک السماوات دلایل پای باندې نو سوې لله ملک السماوات والارذه ارسد الله اختیارات د اغدی سونو سونو دلایل بدر تخیم دلایل خویر دی کم کم با تخیما څنګه چې پکاره کی پاول کو ویلو کنه دلایل پینځو بیا اتو بیاتل کرسی کې لسه تپاخیر کیس پرو کو شویلو لله ماف السماوات و ماف خیر دلتهم دلاید بیان اخر کوي لله ملک الله داس کتاب د سلیستر جو روخانه کوي ها الله پالو شری قدرت والا یقینا په پیدا اج د اسمان نظم کو کو په اختلااب د شپیو دوړه کی هغه مخا نهږي د پړدا خمندو تبدیل د زمانه راول وی آ کسان ساجي ابي الله الله الله په ناسه په لخنو قربا چرواري و واي الله الله الله الله چناسه اوه الله الله الله زه ولا شکر کنه په دې او شي ضروره او سوچخه به پیداي د اسمان نورم کوکي وای زمنګ رباډي پیدا کړي تاده جن ابس پاکي د تاله الله بشه من دا عذاب جوړ نه اي زمنګ لبا یقینا ته اغه سوچ دنه کې تورتا نتا رسواکا غلرانا کا پا رزار امانو سوکیم دادی اللہ دا منگ د رسوای نبچکی اللہ دا منگ دا جہنم دور نبچکی دیر سا گولا منگ معمولی دی وور تا نشو دا گو تا نزدی کولا چه معمولی وست وزی نسو جوړه پناکی جوڑا کی اوپر سیگا غزه او سورت درد کئی بیا نچه پاگی وور کی پروتی و بیا مریگیم نا او معمولی وورم الله دی اللہ نمگ بچک اے زمنگرابا اس بعد توحید او کوشش بعد رسالت کئ بقرہ کې ویلو کونه یو یو مسالې خیر کړه غونډوله ربنا اے زمنگرابا نن نا بشکم واو رې د منادین یو आवाज کون کې आवाज کون کې خلق ناوړي دا आवाज کون کې خلق ثاوري اوات اے زمنگرابا مونږ واو رې د یو आवाज کون کې چې قرانو دا غواښ کوم کی आवाज منغواو رې د شاغد قران قرآن او هغه د توحید आवाज او یونه دي چې आवाज کال ایمان په طرف دی ای ایمان باندې ایمان په طرفه आवाज کا ایمان आवाज ای دا ان امنو بربکم چې ایمان اورې په خپل رب باندې فامنانو منګی ایمان نورو الله منګتا هغه سه استقامت نسب کا داراس چغې نسبګه څنګه زمنګ مشل <سؤال> لیدر واره وي ستاله لیدر او زما لیدر خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے لوی قائد اعظم قائد اعظم سوکو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې یو مته قائد اعظم ما غل ربنده نه ښه لوی قائد عظم قائد لوی اغا د دې امت هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ها موږ ماشمارو تم سي تربيت نکو افسر چې په راغله مواله د انسپکشن نه پنځه ملکاو نه ته پوس او چاله کا زمنګ د پیغمبرونو سره یو نه ته پوس کړو وی قاضی اعظم علیه السلام قاضی اعظم علیه السلام پوسول قاضی اعظم او حسین ویلی او چې قاضی اعظم خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ته د بلغهسته ما محمد علی دی جناب محمد رسول الله الله علیه د د پیغمبر په تم نشته هلهکه چې پینځم تر زیګ نو شپکاله مخه تیر شي پشپګم پینځم کال کې داخلي او شپکاله داسه سوره که لس یولس دورو څو کال او ته د سيدره او غریب د خپل پیغمبر نام خبر نه زم ما پیغمبر سوغره په پیسو خو تصویر می او لیک می او بس غا خو تاسو څنګه دا پیسې او لیک هغه ته مخه مخه به دا دغه روزانه او ترخه پر پیغمبر نوم خایا چې څنګه ته پیغمبر نوم د داوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم tarihi کبیر کی امام بخاری پو واقعات زمونیب کی لیکلی دا نبوت دریم کالو آغوی ز راتلم مصلی چوک سره زتریدم ما یو نو کولی کلی دو انداز کې ولالو دعوت پیش کاو خلکو ته ما ته پوسو که چې دا سوګ دي وای دا یو سره ده نه بو دا وای دي دا کې ولادي سربلا شو پوری نو مستېتي نه پوری دا کار وي اوس کده زمانې وچ یا کار کسم نه کوي سو دکانداري نه کوي تجارت نه کوي چې دا امر کې نه راځي کې نه اندل راځي دا وای په نوې مختم به خلک وای کار کسم نه کوي یار سار شو مقام شو دا سبا کول دي ماده استاد سره کېګم نو سلام مو سلطان دا ته خوراک سو هغه کې اعتکار سو کې دی ښه لګو یو د نازمو ټول دشمنانه که موږ له سلادېږي امریکه موږ دښمن نه ده که زموږ د سلادېږي په خو به داوي په دې د کم نه راځي د امریکې نه راځي ها امریکې نه هغه هغه اسه پیسې نور کوي خپل کار اول مقصدو ګرځي نوبیا ال له لګې ډېر پیسې اورګي حال نو هغه ولاله ا او چې کمه هغه چوک لري اوس په د پاسه د موټروي چوک جوړ شوی دی ها اولان دی هغه چوک دی ملګری اج اج لته لونو هرالو هغه دی کې هغه دی تیرېدو چې چکر مکرلې تیرېدو هغه دی کې زوود ریدم ماته وی راځه کنه مه نه ځکه زموږ حضرت محبوب ولاړو دعوت یې پیش کړو ها مصلي بازار به اوسره اوسه چوک ته بره وختم حچی اوردل بالا زکا غچوب د در ازنه په مختلف خلکو په قافلو کې راتو او بیا بته شام شامیته تلیدا ابو الحراته تلیدا مدینه تلیدا لاډتی ز غزنه پرې شي چوب به نو چیکل با یو قافله لاله نبی علیہ السلام بزر او دریدا ایو الناس اولو لا اله الا الله تفلون دا خبر وایي چې نش لري پالم پا کې بل حاجت پر کول واله بغیر د الله نه درې کال د نبوت خلک ووي ها فامنهم ميهسبو بازه بوته کنزور کوله راتبته وي فامنهم ميه سوالي تراب نو باز په خاورو نستي مزاده ونيته ګوره مونږ په سالو ستوري شو پلانځي نه راتو دې مونږ ته یو الله ومانه منګ پسا د روټې غم نه کې د چي غم نه کې اځې انشاء الله منه چا پخاله وشتہ چا پخارو چاو ته کنذر شو غای بلال بیا باغ کیناسه بل غالو بل ددلا نک چوک دې خامخا خلق به ملاوي دو بیا به چر واله حتم د سفنا تر دې ټکن د غړمه شو د ګرمي پټیم کې خلق لوگوں دي کم شي اته دې د ګرمي لا اوسمخه د ګرمي لا آتا او بیا په ګرمۍ کې ها چلوګه نور لګ رستو شو پدې کې هغه یې زوالالم یو ماشوم رااله لاسونو سره لوټه وا هغه د نبی عليه صلوات و سلام لړو او چې د خپل مشره حالت او کته د رزق پاخ خو خاورې وی توکانې وی راتبسوک راغبا هغه ماشوم په جړا شو چې زمما فابا جان د مخ باندې چا څو غوړو لري ګورا هغه اغا بازانسا دا نزدیکلا وی بچیا خبگان مکوا الله دا دیلا پیدا کری ما زما بدا کاری او دا خلکو بدا کردانا پویری نو اغا ما شوی با اغا اخپل مشر تغبو واشو لی او مقصفا که به بیویزو او بیا بدا اغا زین آغا روان شو ار سار بدا کارو ترماز بخیمه ما شوی با با تپوسو که چه دا سکی دا دا نبوت داوی کری خلکو دعوت داوات کوي. دا حالت زموږ د پیغمبره پخسر او صلی الله علیه وسلم پهش ها موږ د جمعه کې ماواز نه لري کړ سمه سخت په هغه ته لري کړی دا دغه هغه زمان به نسالبا چې هغه او چې نبی دې سلام کلمت ديني منورې دلال یو صاحب دا زمام رضی الله تعالی نو نبی دې سلام تو یو تا ځو پی جان دم او وینا وې جاګه سره ما ګوره پیغمبر دې بیا نه پیجنې او دوي الکه مړی ما پیژنې خاورې پروپ ده او بډه پیژنې او پیغمبر هم نه ده د پیغمبر سره دا سره ملاشه و په مکه مکرمه کې نبی علي سلام باندې د گذار منه کړو ها سره نه پیغمبر بیا نه پیژنې و حضرت زهغا سره یې ما چې د یکاز بلل کېدلو په مکه مکرمه کې زمادت تجارت و او دا ارخیمه قانون دا او چې دا ارخیمه دستور داو درځي هغه مېره په عربو کې له ګیلا چې دا قافلی او د قبلی سردار داول خیمه ورګوله رو ورپسې روسو بیا نور ماته ته خو خې خی خیمه له ګولې بیا بلارو بیا د قبلی مشر ورپسې نور بیا لارو نو تو او ته ارخیمه ته ته او په تابا نشته نه گزار شوی او یا بالکل گزار شوی و یو خیمه دا سوا چه, و يو يو سو چه گزار و یا واحد یو کسو چه ما بانه گزار اغا نو پر خوده نور زده ار خیمه نه په ده شوی من و یا حضرت اغا زو مما چه قسمه نکنه و یا و یا حضرت نپیجه نه و ازا اغا سره ما وقتی خبره نو من لی خوب تا ما گزار نو پر خوده و سماتا اتل سو والس کال اوجو و سماتا اغا قریبه واجزستا خبره منم چا گزارې په نو پره خوده تعییدی کړو نو دا, دا اثر ول اس کاله باد هغه تعالی ورساو چې مسلمان شو نبی علی سلام ورته طاقت لرلی شي و یا وزه وی هټه لګانا خبره ده دا به خلک ملګي وي خیر دے ملکه خدای وات پېښه دعوته ورته پېښه خبره یوه منله لا خپل وطن د زمان به نساله بخلک را جمع کو چېږي ولله ایو عنا چاګه چغواله خلک پیل اپن شو اما تاتک نیمه سرو ول جوزام یا زما مو پرګی بدربانه ولګی زمنګ مدرساران جوزام بدربانه ولګی منش زما زما ما من کېد وسو مې له غوړې منش پوخاویې پوخلې بده آ اسکی ها خوب کی پلا شنو بده غړې 포포 بدشل کی علیا و پس عالم میا اغه شل کولوالندې من پس زاس عالم نې یو چې دا غیب بد وایو منګه وایو چې دا تاسو څنګه د الله سبحانه و برخزار کړې دی په کارونو کې دا صفته نه نشته دا ناروا دی او ناغه چاته نقصان او زر به سولې شوروړه کزله نو نقصان هغه رسولې علم به به زنګ تا تکلیف لري کړې علم به به خپل بطخو ته با زنقصان رسوله شی لا يستطوعونا نسرانفوزهم کلوه لا يملكونا لانفوزهم زرن ولا نفع او داوی زرن قصروشی او آغای پا کار نویشتو او شهیده کار داریر گران کار ده گرانه مسالوه آغای پا دیبانه سور محلتونا او تکاری برداش کرو نبی علیہ السلام چکل عرب را راجم اکر او دعوت پیشکاو عرب ردعوت ارکا عرب ټول موجود دی اغیر آغیری دی یا یو حل عرب تدیر لکم بی حل عرب و تملکونا بی حل عجم او عربو دا خبر اومنی کدا خبر اومنلا نو طول عرب با ستاسو پیکی خپوکی پریوزی او دو طول عجم مالکان بو کرزی او دو طول عجم بو کرزی نعربو د مشرې ډېرو وګړو عرب خوی چې موږ د مشرې مې لاو شي موږ نور سکو اي ايو العرب تو دي نو لكم بهل عرب او تم لکونا بهل جم کدا خبر مو یو د محمد شابه والا راجه مشي ټور علاوه ايو لا اله الا الله تو دا خبرو مني دا خبر ډېره قیمتي دا جم جمو مالکان وو ګرځي او ټول عرب بساسو خو ودي کی تیار نه یودر دیکې نه یوه موګي که بل خبره کړي او ټول ته واپس شولار اوس هم د خبرې لپاره تیار نه وې خلک مشری ورکوا چرمنی منبرونو کوړه غونډو وې ورکه خه خه پردہ خلک راغون ولکټي خلک اقتدار کې منګراو وې او کداوت او ختم دغه پیشخه وتا خو موږ تیار دی لنیو هغه د عربو اکر دن ربنا عافِ لنا ذنوبنا ایزې مونږ رب په خنه وکړو چې مونږ د ګناوونو او لړې کز مونږ نه تکالیف او بوز مونږ سره د نیکانو بار مالبر بارن دي یا الله چاغه څنګه کار کړی دنیا کې الله مونږ دغه په نوښو قدم روان کا ایزې مونږ رب راکې مونږ ته تاواد خل مونږ سره په جې به دام بیا امر سوا کو را پر ورځې قیامت کې یقین انت خلاف نکې دوا دی نو قبول لرغنا غیرا راپداري دا خبرات چې به شکه زه نزا کوم عمل دا ملکون کې ساسو نه نا نه نا یو کزنانا بعضې ساسو پیدا د بازو ندیه کسان سان چې جراتي حقوق رجوع کله جوړ نو په لوکورونو او تکلیفونه ورکې شو پدارد پدارلما کې او جنگي وګو د کافرو سره او وقتل او وجلې شو نو خامغه لره کوم دا غینا مصیبتونه دا غی او هغه مها دندبو کوته ده جنتونو ته چې پایګی ودان دي دوی دا غي نه وړي دا, دا بدله طرف الله نه ول لا الله لاز سره یې خسته بدل اوس دفه دوه هم چې دا دنه الله دشمنان دي کنه ري غړ غاډو کې ګرځي مېن غاډو کې فراتې دا ګټه ګټه سټي دی یا والله نشي ولی نه نو جواب دو کنی کې تا لاله اورېد دا کسانو چکو فرې کړي په خارونو کې دا چې غټ ماین غاړو کې او ډېر وروړي په دې دوکان نشرورا متاع قليل لهم متا دې داسکه د لگا دنیا کې بیا زې داګه جانم او ډېر رب د بشوون د جہنم لیکنه که سان چې ییږي خپل رب نه دېدا جنت ندی چې به یې به دونو داغین اول یې همي شوی پای کې نزلم من ان الله من ماذ بکې په مل مسیح طرف د الله نه абаا چې په نذ الله دې نوغه غوړه دی د پاګ اندازه کانو او مل مشه خدا الله نه یو متبر انسان چې مل مشه نسوره قدر وکي نو بیا شدا الله مل مشینو وان من الكتاب يخن باز د دې کتابو نازم لیاو نا اغه مولیان دي چې یقین کوي په الله پاک کتاب چې دالي کې لښوی ته او پاک کتابو چې دالي کې لښویږي ته یریدون دي د الله نه ناخلی د الله نه یریږي یو نه خزازا او په دا الله یریږي کما صحیح کارونه کو صحیح بیان نهونه کو سوامل الله عذاب را کوي دویم ناغلی پیاتون د الله د دنیا لګه له وره کوي کډیرم دا الله په دین دا الله په دین ځای دا کسان د راځیدایې په نذرو دای باندې الله ویځه بولل ویه جانور کما الله دې دا کی ان الله سری صاحب ايشک الله دې سری صاحب والا یا ایوہ اللذین خلاص دو صورت اے مومنانو اسبرو صبرو کئی در اللہ پر دنبانی وصابرو او وصیتو کئیو بلتا پکرکی دو ویک لک بئی ورابطو تیار شد در اللہ در دین در پارک لک الله واتقو اللہ ویرگی در اللہ نا لعلکم تفلحون مخیصر اولگوا اوز دو صورت کې ویلو الله لا الہا اللہو الحیو القیوم کذام السلد امان اللہ نلعلكم تفلحون خامخات تازب شئی کامیاب زکا نبی علیہ السلام ویلو کن ایوہ الناس کولو لا الہ الا الله تفلحون ناول کی لا الہ الله لا الہ اللہ نلعلكم تفلحون دا کری مویل او د مشرکین او کول د غلط او خلق کو هغه شعبات کول دا غي او, او جماعت جوړول 파غه عمل کول د حالات د دشمنانو مقابله کول د دې کلیمه ده لعلکم تفلیون تاسو بشي کامیاب د غلط او خلق را دو کامیاب بشي په دې صورت یو فرقه لوړین فرقه د غلطو د علی کتابو یهودو نسوارا او مشرکینو چا عیسا السلام ته اله ویل او داغره دیوکو چا مریم ته اله ویل او داغد دا شباتو ندیوکو چر چا د پليټو بیان وکاو چا حق پر کړیو هکې ګډوډ کړیو غلط دینی بیان کړي او داغره دیوکو دا د الله دی کتاب نه خلق منا کړي او دا غسستوي کویو بلہ د کا دا چاغې سابو نکا خلقو ته بد نسبت کریم داغې رد کو په سختو الفاظو ټکیدن سره په وشه په صورت کې یو مضمون داو چګورا هر انسان نه تدا راځي چې سابو غلط کار کړي او به شکا انسانان د انسان نخامخه ګناہیږي چه نبی علیه سلام دو خود په میدانی پر خوده و یوازے. او توری او اغا غش رازی پا پیغمبر لگیو صحابت یو خواده و نو دا دین صحب الجرم نو دو صحابا تا دا, دا اغای صحب جرمو چه نبی علیه سلامی دو تور میدان کې یوازه پر خوده و اغایت یو خواده و خالالل نو پا کار چې پا دقا با او اواغې په مالی غنیمت رااله دنیا یې اسړکله او ویری دل بازه نه په کار چې په دقه موکټی په دې باندې سپکارو لان تان پکارو بد ویل پکارو چې دغه غدد کار کړی وي چې په داسې حالاتو کې د پیغمبر زال الله پرې خو دې پکارو کنو راتبده په داسې وخت کې سړې ملګری فری دي او سړداګینا په داسې حالتونو کې الله پاغې شاباسي اعلان کړی اللہ وی نان نان دیتا گره بدو نوائی یو سل دو پنزو سایاتو گو رئی آیات تی جو تلو پر میدان کې یو آج پیغمبر پر خود دی سلطہ دا غینا اللہ وی و لقد عفا عنکم لامی پا قد و قد پمازی قسمی مانا قسم دی چو سابو ما تاسو نمافی دا. ما تاسو ماف کلی یې ګور په ممبای باندې قسم نه ځای ګرکې چې خامخا په موسکو و یا چې د شدا چې لها به قتل وروړي په کاوه باندې یا الله مو قتل چې ته په زکات باندې وروړي په زکات ته تاکید قسم نه ځای کړې په مونږې قسم نه ځای کړې واثم الحج والعمره ف حج او عمره او په صدقه سن ځای تاکید او قسم نه دای کړې اوب عقیم الصلاه وات او زکات اتم الحج و او چې کله د حق پونښتو د صحابه مبارک خبر راغله دا نو قران پاغه قسم کړې زکات د دین واسه تي وي چې صحابه بدنام شو دین خپل بدنام شو د انبیای صلی الله و سلام نو د دې موږ د کونګي او رسون کې مخلوق تارکه مخلوق اغا صحابه کې لا مو چې صحابه بند نام شون او دین خپل بد نام شه قران خپل بد نام شه نو په دقه کې د صحابه کله بیان راځي نو الله داغه د پاڑا توتیو قسم ذکر کوي لام پقد او قد پمازي لقد عفانكم 152 نمبر آیات قسم ما دی معافي کړی الله تاسو نه او عفا مخ کی دان چه دينه ګناشه وي دا هغه مه ته ماف کړه هغه ګنا نه غواړي د عفا معنی دا چې دا شې میکلې لکه چې د سمه ستاسو دا کار نه دي شوي عفا مخ کی ګنا نه داسه میکړی لکه ته به وې چې د نه تاسو دا کار کړی نه دی داسې می صفا کړی داسې می ختم کړی د ګنانا نو یو لقد عفان کوم ورپسې 155 بیا وګورئ ال د بنو سلیما او بنو حارصه کې لګوندي سستی راغله وا او شیطان پاره دې کوشش کړی هو سره دغه نه 155 خېرو وګورئ ولاقد عف الله وانوم قسم دې معافي کړې الله دغې نا سن استاسور کارتما ګنا نه د ویلي دا مز ختم کړې لقد افلوا نوم تاکي معافي کړې الله د ذل صابونا سوزل شو دعا بدریم زلو آیات نمبر یو سل یو کم شپې لن فضو من حولک غافان او معفي کوا پیغمبر د زینا پیغمبر تم معف کا غره لقد عفانکم لقد فلاونوم نفافو انوم ثم تم عفکوا واستغفر لهم ابخنا ولا ولا سلور نقتي او پنزم وشاورهم فی الامر عام مشوره کا د صدا فدن پر کار کی لقد غلط خلق نو ندید سداد مشوره قابلو بیا مشاورون فی الامر او مشورکواد انسان دا دین په کار کې یو سل سلورو یو ګوره بیا 174 نمبر آیاتو ګوره بیا من دا وتبو رضوان الله او تابشو د الله د زامنتیاب د الله د زامنتیاب تابشو د ارنګي د سورته بقره زيو نور سوزینه راړو وَيَسَاقِيلَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ چې ولې چې خلکو ته ایمان راوړې فشار تديمان د صحابو ناس ایمنږي لري معنی کې صحابو فشار صحابو ګوند ایمان راوړې کله سبا صحابو ګوند نو د اولی سپاری آخري مخده آیات خو هم ده فإن فا آمنوا بمسلمة آمنتم فقدیت دو کہ ایمان آ یو سل نا ایک سو تیزی غالب ایک سو سینتیس یو سلو قدر آمنو بمسلم آمنتم فقد ایک کو بل رازی وکذارکا جعناکم امتا وسطا دارنگی گردوری منگتاسو یو ٹولگی درمیانا تا سو عادل تا سو منصفان یه تا سو بہتر یه ستاسو غند ایمان رو روخ و مومن دے پا ہدایت دے صحابو کس تاسو غند ایمان نہیں نو ہدایت ندے سبلشے دے پوشے بیا ہدایت ندے دارنگ قرآن کریم دا غی بیان کئی اول آج صورت انفال کدو زیراجی اول و آخر اولائی قوم المومنون حقا داغا مومنان دی پسچا وکسی مومنان گورن صحابی کرام و نقشی تو گورا دو صحابو دنداری و مشل تو گورا دا سی حق پرس مومنان اولائی قوم المتقون کمتقیان گورن صحابی کرام تو گورا اولائی قوم السادقون کَرِشتینې خلنو ګورې سابوت ګورې هغه دېشتینې ا متقیان دی صادقان دی مؤمنان دی ا عدلان دی پایداه یت دی دا دنګي حجرات کې راځي ولکن الله حبب الیکم ال و زینوه فی قلوبکم وکرع الیکم الکفر والفسوق والشیان دصحابو ته ما کفر او عشیان او فسوق بطخاره او داغی پرونی کی ایمان خخاره کړیو وداکن الله حببا الیکم الایمان داغی پزرونو کی ما ایمان خوخ کړیو او داروونهما په ایمان خسته کړی او ځ یا نهفی قلوبي کوم او کړی او دا ایمان ستاسو پولو کې زړې اوله ایمان خایسته کړی زړکې اوله ایمان محبوب کړی دا ساحابې کرامو دا رنګې اولا کا هممرغاون که د ااصللاالله ګړې نوسی اصلسلام پهچ کوه په ساحې کرا م ها اسلام پسندو اسلام پسندو اسلام کولا اولائی کا هم خیر البریہ اللہ وی دا کسان دی بہتر دا مخلوقات کب بہتر دا مخلوقات گورے دا انبیاء ونرسول وصحاب کرام دیم زکا دی صورت کی دو جے کتیر شو قنتم خیر امتین والتکم منکم تا سو بہتر یہ لو کنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن تاسو به تر امت له به امت د کم کوم خلکو صحابه کرام تاسو به تر زکه به تر امت قائمه تلونه آیات الله آیا اللائئ انا اللیلی وهم وهما اه وهم يسجدون داو سجده کوي د شپې او درځه د الله په دین باندې مشغوله اه حن بیاوي بالمعروف وين هاونه یا امرون بالمعروف وين هاونه لن منکر واولائک هم مفلحون داو نکا داو کامیاب بیاوي سورة مائدہ کیوئے؟ قوم يحبوما ویحبونه ازلت علی المومنین اعزت علی الكافرین يجاہدون فی سبیل اللہ لا يخافونا لوم تلائم عائدہ سک لکو ذالک فضل اللہ یوتیه منیشان اولائک هم الفائزون قرآن فضل گولی دی دا فائزون دی دا صادقون دی دا متقیان دی دا مفلحون دی دا راشدون دی دا خیر البریه دی آه دا محتدون دی نا نکر نا رسو زوی ما نبیاوی آغای دالا پا دین دا سکلکو جہاد بے کاؤ دالا دین دا, دا پارا چد چاہ ملامتیا خیالم نو سااتلی چې اونګڅوک ملامت کې ویری که نه اوګغ او, کنا. او جب اللہ بادشاہ لہ. رائے مر چې سزا وورکوه جیله بعد شاالله خلک راغی یو مه بعد شاالله مرت به شو ري که نه لا خافونه لو متلایم دا پرووا د بااهانو بیا نو سااتلی. و یجد الله قانونو او د پیغمبر حکم او سنت هغه نه پرېدم ځکه الله وی دي ولا تاخسکم به معرفت فی دین الله نرميون که دالا په قانون کې نرمینوکم دا سه لایخا فونا لو متلایما دا دغه دا دارنگ په بارکه بقره کې تیر شو اولای کالم صلواتهم ربهم و رحما و اولای کهم اغی عامو خاصم مربانیوا او دوی په سم لار روان دنیا کې ہدایت عبادت روان دا لنګي دا لای په مبارک قران سوي لهم مغفرت رزق اورزق کریم لهم مغفرت واجر کریم اجر دې آ کسان ان مکناو فل ارض اقامو الصلاه آته زکته امرو بالمعروف معروفې ان منکاره د امر بالمعروف کړی او د من کرد کی او بیا صورتې د سره د الله وادم صورتې نور کېوا الله له منمن کوم امو سالال هاته لا استخلیف نه فلا دی کم استخفه ل من قبلمه والله یو مککې ن دینهم اللذیرت ازوالهم وَلَا يُمَّكِّنَنَّا لَهُمْ دِینَ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّا لَهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ وی اصابو دابتاسو ندرکو ما امن ام دمو طولو تا خولنبی اغیت خطاب تاسو دا پاردی ربیا ویلی یعبدوننی لا یشرکو نبی شیعا اوغی کداو ار اي توحید منره او او توحید پرچارې کړي او شرګارې نوکړي دا څنګه ار اي تعالی وې ها کلن واذ الله الحسنا ها ټول سره الله وعده کوي جنت الله زغې مبارکي وې اولائک الذین نتقبلوا عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وَاذَ اسْتَزَقَ الَّذِي كَانُوا يُؤَذُّونَا عايز چې کومواده شو دا هغه دې شي دايب مبارک الله الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک يرجون رحمت الله دا کسان زماده مې ربان چې امید لري نو والله غفور رحیم ما پایدا بخشش وې ربانی زاغی مبارکی فتح کی اللہ سوئے لقد بیا یوڑی لقد عفا عنکم لقد عفا الله عنوم نوبیا فتح کی لقد رضی اللہ قسم دې زته خوشاله ما چې الله دې خوشاله دې نو ما تاسف ور واساتی سوکو صحابه ما چې زموږه زمان خوشاله ها او دلته چا پر کار کومه مشرد او غزه رضا ساتم په یو ودکی وایماره زه کوم د نورو کابینا نه ما مشل مانه رضا لري چې زه کوم تساعدو کوم هغه بل کوم هغه ګورب نو هغه په ساين کوي چې دا دا ساين کړي بس ایدا څه کوي زه خپل مشرد رضا ساتم لو چاحکم الحاکمین صحابه او راضی کړي نو س نورو سر چا پرواسا ل ګې پسې نه پوې الله و لقد د رزی الله او قسم د قسم زې نه خوحالهیم الله و دغه ساب نه ی بایدروونه کا تاته شجره چاغې بیایت کو لاندې دا او ککن نه تا سره پی غمبره او بل فلیمه ماپکولووب زله سکی نه ته علیم سکینہ پی مارا استاد داداس خلکو ولذینا ما هو اشد عالن کفار رحمهم اوم ما خپل منس کړي میرا بانو څنګه میرا بانو ایکرامه شپږ شپږه د نړۍ فارس کې په جنگ کې وای مالوبو چوبلاله خوا کې وتبل خوا کې आवाज کړي مالوبو وای زیبل ملګری له ورکا د شاګلې ورکولې ود ناغه په ناوازو کو مالو وبو ناګلې ورکولې د شاګلې ورکولې سای ورکولې وا چابللې ورکولې سای ورکولې وا چا کرمنې ورکولې هغه هم یو شرو نہ ولو کان بهم حساسه دا سه مهربانو شکلا صاحب اسلام هجرت او ک مدینه منوره د انصار سره حساد بین ربی رضی اللہ عنوه یو صحابی دی او آغا حضرت عبدالرحمن بین آفتوی و زماد و خزی دی طلاق قوم و قوم یویلہ عدت پوری شیطو سا نکاو کا ما ریر باغو ندی او آغا تا سا تقسیمو ما نو سنگا میره باید او اینا اللہ دستا پا مال کی اولاد کی خیر و برکت واشے. ځزما کې یو ډېر لوی تاجر ما چون معلوم او چون کې و چې هجرت مې کړې ده لاره کو سید مدینی بازار ماته معلوم نه ده و او کله چې ازار سره غونډه وخت تیر شي د لوی نه یالو سوق ماته له غونډه بازار لاره یو کوسی او حالاتو وغویا ته به غبا ش بیا او څو وخت پس هغه واده وکړ لري ماله او ګټ هاوجامې چولې وی پاغه باندې خوشبو لګې ده نو هغه خوشبو ها نبی عليه السلام عبدالرحمن سره ملا وشو وی و وی عبدالرحمن تا مانومی که دا, دا جه تا وعده کره وی آبا وعده کره دکه بطا خوشبوی داشه نگیده لیده وی آبا دا پسو وی پا لگه گونده سیر اللہ مال را که و آغا می ور که وعده می وکه پرشه سب دبیه سامرین خوشحاله شد دا سی مهربانو دا سی جنسارو داد آغی می نواپق پلمنس که نورم لی رایاتو نا دا قرآن کریم دیم صحابہ او دا سے کارنامی منت پری خودی دی چه پک پل مز کے اغیر میرہ بانی سنگاوا پہنش دارنگ سنت توبہ گو تاسو سنت توبہ سلم آیا یو لسم پارا سنت توبہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارَ وَالَّذِينَ تَبْعُوهُمْ بِعِسَانَ رَضِيَ الله. عنو ورزوانا آمکی که دنگی نیکو تا ارطولونا مکی صحابو براوالو آم اغاوالگورا سنگ صحابو اولو دا حضرتیلی سن سنور روپایو او چکل دا غا آیات را ہے اللذین ینفقونا موالهم فی اللیلی والنہار سرموالانی آ سو حالتو نجو سنور شپا اور پټوخ کرا نو هغه سره سلوړو پوي یوه دشپی ورکلا یوه د زی ورکلا یوه کار ورکلا وبلی پټو نو څنګه سبقت دي ته وینو یوه ځ سپره نو خو دا نن ک عالی نشه کارناوی موجود دی دا سبقتایي کړو الاولو منل مهاجرینا چې کله به پیغمبر اعلان وکو په میدان چې دیشته ضرورت ته د ده پارا نو آغای بدو طورو نو یو سبقت کاؤ لکه یو میدان بانده اعلانو که نبی علیه صلاة و السلام نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نو اریوش نمکا نمی که کورپره خودو یا اریوش دریسی که دویسی رول ده پیغمبر مختی که خودا یویسی کورپره خودا حضرت عمر اریوش نمکا نمی مخه تا عذر کده پیغمبر او کول پر خود آسیو صحابی چې आवाज وشو عمر یو زمانه ابوبکر مخه لاله و آینده کله زماخه کیګم آینده کله زماخه کیګم نو چې بیا داسه مقالدا نبی صلی الله علیه و له کو نو ابو بکر چې وز د ماجی طاقت ضرورت ته وختونو عزیزونو تونه خامخه ولیکہ پیغمبر لاس کې خزانه وې چې موند تاسو نن د کوه ووټ څه وخت نه نه نه صحابه او ته وې تاسو سوي تعاونو کې د دې ضرورت ته ابو بکر سچې کول موندل غیر اور د پیغمبر مکه کې خو دو حذدی عمر رضی الله عنه ارش درې څخه کوئی سی غوړې یوي څخه پرې نبی دې صدا او سلام چې ارجو تخپل په کارګزاري ورو او مړو بهزبانه مخک لاله دا سبقه تا غید یو بلنا کا او موږ د یو بلنا سبقه په ګردو سواده کو او موږ د صاحب تابیو نه چې کله د دین مو قرارا لا سبقه ورورا دې ته موږ را وا څنګه چې صاحب کرام په دینداري کې د یو بل نولان کېدل موږ هم انسانان یو علامه له خو وسبره کړی واقعي کو کې ها چې د دین کاری سب قدمه کو ختم تبو ذو بیان لبذو مالی قربانی وکو نه نه نه کار خراب دینو و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار ما کی کیدون کینی کو تا هغه اول لوان وی جنت تا اول باغزینو مهاجرینو کانصاری اوا قسان چې تابیداری کړی دا غي وای اګه چې دا غي دي وې په دې کې امام ابو حنیفه د اخیله ځکه صاحبلی دړيوخه حضرت انس سره اوږده بار بار ملاقات شوهې انس هغه صاحب انس چې د نبی علی سلام سوکاله خدمت کړي لس کال خادم نو چې دا سره بار بار ملاقات شوهې دا امام ابو حنیفه ځکه په سلورو امامانو کې بهتری امام هغه امام ابو حنیفه دی نورم به راز بلې د زموږ مشران دي دانش نه نه نه ټول مونږ ته ګولول دي هغه دې نه کار خلکو هم په مذہب د شا باندې یو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او داغه واجب بزخیم چې دا اولي ها نو داغه موږ یوسفوی یو وجه زده چې د صحابه لیدلو والذین تتبعوهم بإسانینا رضى الله عنهم الله رازادې دا غینا الله عزت نه رضایما ورته او د رضا خوشاله دي الله نا وعد لهم جنات الله عزوجنته تیار کړی د سورته بیني اخر کې امرازي رضی الله عنه ورزوانو ذلک لمن خشی ربا دا حاضر آیاتن د قران کریمه ی قران ته دکره او تاکید سره دا غي بیان کړي چې هغه داسې خلکو هداوینږي سورته حشر کې واقعا کې په دغه سورتونو کې راځي دا همایا سو پیش کله مش نمونه خبروار احادیث وګړه چې په احادیث کې صحابه سره لوی مقام دی حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام د صحابه په باره نبی عليه السلام د صحابه په باره کې الا عواصم من القواصم وله کتاب د صحابه په باره کې لیکل شوی دی قاضی ابو بکر ابن العربی صاحابیس اغازه کرکې اغه وې د انس بن مالک روایت دیغه وې ان الله خارنی نبی عليه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی عليه السلام ویل ان الله خاردنی بهشکه ز الله ورکلې ما وخته د اصحابي او زماره پاره زمو صحابه ورکلې فجعلهم اسهاری وجعلوهم انصاری د په کې بای زماس خراندي لکذ بکر و عمر وجالهم انصار او غرزوری په سابو که زماما فار مواونین زماما معاونت کوي و انه سيجيو فی اخر زمان او زو چه را بشي په اخر ازمانه کې په دیومک یو قوم ینتقسونوم شرته سابو سو په بیانې نوڅاون نو په بیانې عیب نو خلق به زب مد کې پیدا که صحابو بط بخوریم خطاش بسکوی علا خبر شید خودواز کا اعلانو کا علا خبر شید فلا تناکی هوم نکاو نکی داریس پنکاو نکی اغیطا خزید فلا تناکی هوم اغیط سرا نکاو نمکوی فلا تناکی هوم پنکاو نکی خبر شید فلا تناکوی لیم او ما هغه ته په نکاح ورکوې ما داغه نه په نکاح لري جنکهې الله الله الله ټوډو کېوي الله خبر شي فلات وسلمو داغه سلام مزونه ما کوي الله خبر شي فلات وسلمو علیه پاره جنازه ما کوي پیغمبر پاکوي کوم خالق چې زما صحابو باندې بدوي نورشته او سره پرې دایي مته قويه مور کوي منځو نو جنازه په پرې دی عليهم حلت الله نا په دې لعنت وي ها دا دنګي الاواسمن القواسمن 33 25 30 35 او بیا د صفه کنا حدیث ذکر کړي دانګي امام ذہبي ها سوا یو وتیا کې ګناي کبیره هغه ذکر امام ذہبی کتابی وکره الکبائر چکمغت گناهونه دی نوغا غراغه سری نوغا وے حدیث ذکر نبی علیہ السلام ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله الله الله فی صحابی الله یعنی اتق الله ویری گزا الله نہ ویری گزا الله نہ ویری گزا الله گئی فی اصحابی زماد صحاباو په بارکی لا تتخیزوهم غرزن بادی منی سید صحاباو لرا نخی رستو زمانا نخ سره اونیسی و خلق اولی کرن وی که درگا نخ چا او بیشتا و سوکو تا مخ کلاره دوره اینام بمیلاو شی لزمان رستو زمان صحاباو نخی مگرزوی در نقصه انو در پارا چاغې دا کړې یو ومن احبهم و به حبي احبهم سره مینه د ما سره مینه وکړه ومن ابغزوهم و به بغزي ابغزوهم چا چې داغې سره بغوزو حسد وکړه نو ما سره بغوزو حسد دی ومن ازاهم فقد زانی چا چا ته تکلیف او نقصان و رساو تتقریبو نقصان ما ته ورساو فقد ازل و من اذاني فقد ازل و من ازل او شکایا او چال ما ته ورساو الله تا نقریب دا چالا به پخپل پکړ کې راولي الله به په عذاب ور کوي ها پوه شي هغه خلکو نوافي الله عذابونو ور کوي ور کوي دا حدیث کې راځي دا من توان فیهم سبهم چاچ توان وی پسابو باندې یا یارت کنزونو کلو فقدا خرج من الدین دے دی دینه خارج دے صحابو پس سبهم مان داغی بد ویل داغی بد ویل دینه خارج دے پیغمبر پاکوی حدیث کدازی ان الله خارنی وقت علی بیشک الا زغوره کریم پیغمبر پاکوی او زما د پاړې زما سابق غړ کړي ف جاللی منو وزه وان سارن وسهه په سابق و زما دپاره معین پیدا کړی دی خرران پیدا کړي س پیدا کړی دی ملګې ماه پیدا کړي فمن سب هم فی لا نه تون لاېولمل کېونناې اجینسو چې داغې زه اوسو ته د غی زه تهخلي د غی کوشش کئ نه پاغه د الله لعنت والملائکته د فرشتو و الناس اجمین د ټولو خلکو په لا نته نتی جماعت وي هغه خلک د د وا حفظو دا لنګي نبی علیہ السلام وې قال رسول الله صلی الله علیه و ان الله خارنی و خارلی اصحابي الله زغوره کرما ورکری ما د پارا زمان صحابا و جعل لی اصحابا و اخوانا ما د پاره ملگری رونا و سخران ورکری ری و سیجی قومن اغرده چرا بشی و قوم بعدم ده نرستو یعیبونم چرا ده عیبونم با بیانی او ده نقصانم با بیانی و سی رستو بیانو مغا چا چا داغی نقصه اونو بیان کریدی که؟ داغی ایبونا نقصه اونو بیانیی نتاس بسکوی فلا تو واکلو ولا تو شاربو هم ولا تناکیو ولا تو صلو ولا تو صلو مام باشا اللہ او سر خوراکو نبانکوی پیو پیندا علیک ادا غریخ خلق دیوی گو سفا خیست گیر مزیدار ارسا دا پیغمبر به زنه چې سې جوړی نو فلا توکلوم خراګ بو سر نه کوي چې په کومه پیاله باندې د شوندکه دا چې په داغه شونداو خدا باندې صحابو بدوی او د خپل لیډری خوې دي چاغه صحابو بدوی نو په دا خپل پیاله مغدا په ګلاس باندې خپل مغدا زه پیو بس کړی ولا تشاربوم wala aw ni kauno salam kawe da gina jinakai pa ni ka ma lay ta zokh palirisht ye arisama jurawe wala tusallu ale munzula pa sam kawe wala tusallu janaze pa makwe yow je sam kawe aa da kho hazrat weridi kha mang nawayu al kabaid de imam zahabi ko nau چه ربی علیه صلاة و صحابه او پا باره که ها سوره خسته بیان کره ره چه دا ها یو دیر نیکان خلوکو داردیر نیکانو ها دارنگه او گوره ده دغی کتاب ده الک فایعا فیلم روایعا ده خطیب بغدادی انچا صفا کیا غلی کی د امام ابو زرع قول اغا نقل کره ده چا امام ابو ذرہ امام ابو ذرہ سره او شاګه تدری لکه احادیث یادو هغه هغه معموله سره نه لري لکه ای جگ ته یادو داغه قول هغه ذکر کړي هغه ایزار اې تب رجل ينتقص من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاشتوونی یو سړي لرا شاګه نقصان بیان دی یو قصت د صحابو د پیغمبر پاکنا د یوشع بن نقصان نو وایبونه بیانای خلکو ته دا یو یوشع دی فالم ان هو زنديق پوښا چداغه دی غرزنديق دغه زنديق دی فالم ان هو زنديق دا قران احادیث کتابونو د علماو چغه وای په حق ده سابو او علماو ته چغه و پباده ده سابو نو مونږ بس جواب کورو ها دارنگی ها در علماء و کتابونو گورا چه آغی در صحابا و پبارکی سور خیستا خیستا خبری کری در خیستا خبری در چاگه اسباد آغی ها دارنگی مجدی در گورا نون قدیر دی ها مجدی در شاه جهانگیر بدشاهی علولوا او اوغه جهانگیر خوب کلیدله او پیغمبر پاک د افبار کې نه ها او دغه زبه هی بند کړی وا هغه چې کوم کتاب لیکره دي مکتوبات دو جلده کې دفتر اول مجدد د الف ثانی دا کتاب وګوره شهره صحابه مبارک صاحب هغه وې وګوره توان کردن د اصحاب الحقیقت توان در پیغمبر اتای به صفه دفتر یول مکتوبات و توان ویل فسابو باندې دا په حقیقت ته توان ویل په پیغمبر باندې فسابو بد ویل حقیقت ته دا په پیغمبر بد ویل شو اتای مسفا یو وو یا کلی کی بیا لیکي اصحاب پیغمبر علیہ السلام حما بزرگنده ټول صحابه کرام ټول نکانو وا همرا په بزرګي باید یاد کړو او ټول صحابه کرام په بزرګي یادې په بده به یادې په بده صحابي م یادوا علی سوا رضی الله عنه وایا په بده غن ونل سنور سوا سوال سما او دو سو اکاون سفکی لکی چه صحابا تول سدی دا بزرگان دی بیا لکی مکتوبات دفتر اول بدترین مبتدعین مبغیدی اصحابند ناکار مبتدین آغا دی چه اغدر صحابا بدوی اگر اشان متعون باشند دا کچه داغ صحابا متعون شیپ دن کی نوتوان در قران او شریعت لازم میاید نوتوان ه په قران او په شریعت لازميږي چې چا صحابه متعون کړه بده کړه ملزمي کړه نو دا توان په قران او په شریعت لازم شه بیا وي اگر عثمان رضی الله نو متعون بشه دا قران متعون شه دو عثمان متعون بشي یا پاگر توان با توانو لے نو دیبا قرآن مطعون شیف ایک سو مکتوبات کلی کلی ایک سو تین او چون او چون که بیاز کرکی آگاو انکار ان شرفی بعضی صحابہ انکار انکل انکار دا شرافت د بعضی صحابونا دا انکار د طولو صحابونا دی۔ د یو صحابي د عزتمندۍ نه انکار کوو ټول نه انکار دے دا لیکلي دي یو سل یو کم سل ویته مسفای 139 بیا لیکي مکتوبات بهترین قرون قرن اصحاباستا بهترین پیړې په پیړو کې هغه پیړې د صاحب کلامه 152 صفه 66 صفه کې لري کی هغه انکار صحابہ بحقیقت انکار قرآن میکشد و انکار په بحقیقت کی انکار قرآن تسرے راخ کی چو صحب صحابہ دحقیقت نن انکار کی دیو با دو انکار قرآن تراخ کی دیو با دو قرض کا قرآن خوصیب صحبہ پاکی بیان شوی ده نو بیا الخوصیب انکار بکی نوں بیا با زہ گایا تونہ نوی د چا دشمني لري یو سل یو اتیا کې ذکر کوي 80 کې ذکر کوي 200 لس کې ذکر کوي بیا مکتوبات اغه ذکر کړی دی درې سو یو کم سل یو ختمه کې چا صحابتو كلهم عدلون صحاب ټول عادلاندي صحاب ټول عادلاندي هو هاوي چې کومي جګړه د امیر د معاویه سره دا را را وی د خپل مسکه نوغه د خلافت په اړه کې نیوي منازعه امیر په معاویه د خلافت نه بودو خپل مسکه خبره غوړو نو مسکه مرضی د علما مسکه خبره راځي او بل سره ته تاسه ته تاسه کې خبره راځي نو د صاحب او مسکه مخبر اداسه کله راشي نو دا هغه ته پدې رد مکوا چار سو سو رکی دا چې ماه کم پیشکو مکتوبات دفتر اول دا ماه پیشکو دفتر دوم اگورا دو دویم دفتر حوالی اگورا د مکتوبات مجدد الف ثانی دفتر دوم اگورا اغوی سرورت یا صفا اشپکت یا صفا کی دفتر دوم کې کی اگر اصحاب مدعون شون دین هم مدعون می شودو که صحابه کرام مطعون شیم نو دینو هم بدنام شو دینو مطعون شو دینو تسنگ بیانه ویم از توان ابی حریرہ نصف دین مطعون مے گرده دو سروتیا کلی کی چورا ابو حریرہ بانے الزام لگی توان نو دا په نم دین بانے توان لگو لی دین بانے دارنگی پیزات یاکیلی کې آل سنت مشاجرات و منازعات صحابہ بر محامل نیک محمول میدارن دا آغای مزکی چکمی خبری او جگر راگلی دی بیغب اپا نیکم علی بان حمل کے آغا با دیر نحمل کے دارنگی عجیبہ خبری دا مکتوبات دفتر دوم وښپې ته کېلې کې ما منا برسول مللميوکه د اصحابو ایمان نه درول په پیغمبر باندې هغه چا چې خپل ذات نه د پیغمبر ایمان په پیغمبر هغه څوک نه دروي مللميوکه د اصحابو چې تعظیم او عزت د اصحابو د پیغمبر نه کړې څو چې د اصحابو عزت نه کوي لا په پیغمبر باندې ایمان نه درولې ا څه نه ایمان نه په پیغمبر باندې ایمان اغه څوک وروړي او وروړي دي چاغه صحابه وزت کوي بیا وي دریسو د دش صفه کې لیکي اگر عثمان وسدي غفاروغ مضعون به شنده ومشروب العدالت بوزنده نو پر قران چه ته ماننده وچه حضرت عثمان او صدیق ابو بکر صدیق او مر فاروخ متعون شو تا غیر تانو لگی دا و مسلوب العدالت او دا غیر نا عدالت ختم شو نو بر قرآن چهتی ماند من دا نبیان پا قرآن سیتی ماند پا دیشو پا قرآن دی بیار اورا تین سو تین صفحه کیلی کی یو یو اغاوی که توان اصحاب و رضی اللہنو و صدف صالحین کرده رافیزی است ماشاءاللہ امجد دیدن اس لیا تا ناما دی پر دنیا کې منتا ذخیره دی پر خود دیرا اوی توان پا صحابو او توان پنیکانو بندیگانو ویل دا رافیزی ری دا سره واو یا رافیزی دا رافیزی ری دارنګه حدیث کې راځي ابو داوود بابر رحم کې حدیث دی دو سابه کرام یو صحابي راغی صحابه خپل ګناه اخرته نه د پرېخو دي مایس چې راغله اووی حضرت مان نه جوړه مشي مان نه سزا راکا جلان جل الله نو وي کا هغه ګناه پرې خود می عمل لا ماف کاو هغه مون ته خی چې ګوره سده دا غي نه چې مون ته کیږي خو ما اخپل اغا اخپل حق ادا کره ده ادبی عزیز سلام پاگه صداو خجولا نور صحابه کرامو اغای یو خبره اکلا نبی عزیز سلام غلی شو پاگه صحابی پسی چاگا اویشتلی شو رجم شو پس ورلو روان دی یو زیتا چرسیدی دی یو خر پرسیدنه ابو داود کی روایت راځي اخپی پورته کړی وی نبی علی شاہین بریجلی حدیث الفاظ دی نبی علیہ السلام وے اینو فلان او فلان پسولو روان دی سشو فلان او فلان صحابی هغه و نانو زانیا رسول اللہ ایمنګ زالہ پیغمبر پردیزه کی موجود یو تا سلام نبی علیہ السلام وے فنزلا دوال کوشی صحابو فکولا من جی فدی حاضر حمار. او د مردار خړغوخې وګړي دا چې پر سیدل دی یو خپې پرتګړي صحابو وی ادل پیغمبره یو خو خړدې او بل پر سیدل دی بستو بسوې وګوري نبی عليه سلام وی وسه چې تاسو د خپل ورو ر عزت واغستې د ماعد هغه پسې خبرې وکړي بایش پسې نو دا غې نه دا خوا چې د مردار خړغوخې مخوللې وي خو د پسې خبرې نه وی اور او زلګی دي خبره کوي او سمي خبره کوي که اوا او تر قیامت پورې روا دي کتابونو کې اغه سکوباسي لازم موږ مشر اسه کوباسي درو افزر ما خبري اغا دا رنگ دي صحابه پبارکه لیکلي دي مجبور الفتاوا د ښو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه اغه وې دریم جل یو درپن زست لیکي کی اغه وې بأن الخليفته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی د پیغمبر نو رسو خو خلفاو کې اولمه خلفا بکر دی بیا عمر دی عثمان دی علی دی ومن تعنا فی خلافت دے، آدم منها اولایما اواسو چې طول لګی په خلافت دیو دي ایمو باندې فوا اظلم من حمار اهلی نو دا د کورنی خر نن پت تر دي خر چې کور کم خر دی کنه نو دا غلم دا ډیر نقصان دی چې سوګه په سلانتانوې فوا ظلم من حمار اهلی او کته وی چې دا تاریخ کلی دي ناغه وی نيست جوزف سانه تاریخ وطن این جونین تاریخ در آتش فګند نیستا دغه تاریخ روالا و پور کیو سیزا چې ته تاریخ لیکي نه ساب او په بارکه وای این جونین تاریخ در آتش دغه تاریخ روالا او پور کیو سیزا ظالما زیرا تکم وې نسمدشان بجوزي مدح رسول توانباش عادت مرد جول بیاوی توانا برشانی توانا بر پیغمبر هغه اغا اریو پاشارو که دا غیسی پتونه کئی علماء دی صحابه کرام دو گو دا غیسی پتونه کئی دا غیب پا بارا امام ابن قیم کتاب دی پای کې اغلی کلی دی اکاس آر صفحه کئی اغاوی او شیخ و لی پا ام دقا خبر چدو کورانی خرن نلان دیره او مجموعت الفتاوه پینزن لسم جل سنور پنزو کې کلیکی شیخ الاسلام اغاوی خیار الخلیفت بعد الانبیاء صحابا غرب په خلفاءو که غرب و مخلوق که دا انبیاء رسو کم خرک ده دا انبیاء رسو کم خرک ده قرطبیش پا لسم جل دو سوا دو کم سلم کلیکی فمن سببهو او اوہ حدمن صحابتی لا کذب اینم ار سوق چی نسبت کئ ربد وی یو کذ صحاب اوتا د دروغو نسبت کئ فوا خارجن عن شریعا نذید شریعت نہ خارج دے د چا داخل کړي په دین اسلام کې فوا خارجن عن شریعا شرقی طحاویا 470 صفحه کې لیکي کی پامن ازولو مم یکون فی قلبی خل لا خیال المؤمنین سو نشدا کنه ډیر گمراه چداغه په لکه معمولی خیانت دیو د سابو سره دی راډیر گمراه دی زمنګ فقه حنفی معتبر کتاب دی دا رنګ الکبایر کلی کلی 400 صفه پمن توان فیهم او سبو فقد خرج من الدین دن نخارج دے بحر و رائق پنزم جل ایک سو چبی صفحہ کی, کی علمگی دویم جل چار سو چو چار سو سلوش فتح صفحہ کیلئی کی چار سو چون سار کیا گا ہوئی من سبب شیخین اوتوان فیہما آسو چی دا دا ابو بکر دو غمر عزت اخری بیزتی گئی او تعان فيهما یا توان لګی په دې ډول کې په یوباندی نو کفاره دسه او واجب قتل او داکتن واجب او علما دا فتوی کړی دي دا مجموع مجموعه تر رسائل د اول جلد 301 او کم نو کې لیکي من انکر امام ابي بکر و عمر فو وكافر او سو سوچ انکار کې دیمغ د امامد ابو بکر رضی الله عنه د کافر دی اواس چا غوايي انهما ليس من الصحابه چې دا وا صحابو نه نو نو ديو کافر دي دا دغه حافظ ابن کسیر څلورم جلد 254 صفحه کې لیکي منغاز صحابه او کافر سوچ د صحابو سره د دشمني یا کافر دی حالے کا تر صاحبوں سے پسو دشمنی کے ظالمہ تا دا غیصہ کم پولو پٹے ہو ہا چتو سو دشمنی کے ہدا رنگی برورائق لیکلی ری دا علامی دا اہل سنت والجماعت ندادا چا غبیو صاحبی پا بادئی نیاده چا سو کزان تا اہل سنت والجماعت وی ناغبیو صاحبی پا بادئی بانی نیاده بارورای اتم جن 182 صفحه کې لیکلوراه کی ادا خدای کارو ها چاغې خپل ډوټیانې ادا کړې دي فریضه دا ونګي مونږ بشکو ولیکه صحابو پس خلک بدوی مونږ غلي ناشته موږ به غلي کینو نه یو سره به راپاسي یو هغه به وې چې د بددت کړې وه دا دا کړې او سګورا صحابه پسې چا بدوي دي یو روافيزي چاګه صحابه به ښکني کوي صحابه به ښکني دن دین به ښکني کتابو د کتابونو باندې جماه وروسته یې واچورا اوس ها روافيزو نه پسو ګورا بل یو سره یې چاګه سورہ